Üdvözlök mindenkit a 01 podcast második évadában! Ez a 36. rész és a Zagyvának a negyedik epizódja. Ö Megtaláltok vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező podcast hallgató platformon. Csatlakozhattok a Discord szerverünk is, vagy írhatok nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra. Itt van a szokásos csapat, vagyis Mark. Sziasztok! Szöcsi! Halló, halló! Métej! De... És én is itt vagyok, Rihard. Hello, sziasztok! Aztán mondtam, hogy ez egy zagyvardás lesz, tehát mindenféle random témákról fogunk beszélni? Szerintem igen. Jó, igen. Hát, Legalább akkor... kétszer. Igen, de a videóban is benne van, vagy a videó címében is benne lesz. Na, az annak örülök. És hogy vagytok, srácok? meséltek valamit. Hogy telt az elmúlt másfél-két hónap? Örülök, hogy itt vagytok. szépen. Az üdvözletet. Én is örülök, hogy itt lehetek ismét. Gondolkoztam, hogy ez, a... ez most második évad lesz, vagy... Tehát nem tudtam, hogy hol kezdődik az új évad, mert ugye összekezdtük el annó. No, és akkor lehetett van ilyen, hogy nyári szünet van benne hogy nem, téli szünet van benne, és na mindegy, nem értem az egészet. De az Volt lénye, benne téli szünetben. Téri, hát igen, de hogy ez a, a téli szünet az egy ilyen évadfelező szünet, vagy pedig ott van vége az évadnak. Nem, ott lett vége hmm. az évadnak igazából. De, tehát hogy of. másik évad, de ugyanúgy 36. rész lesz szerintem, szóval. Rendben. Egyébként pedig köszönöm szépen, jól vagyok, az elmúlt másfél-két hónapom kifejezetten mozgalmasra sikeredett Ah, ez elég, az, hogy sokat, elég sokat tudtok, de ugye belevágtam a fejszémbe egy, egy új dologba, és nyitottam egy kávézót, Aha. és ezért ezzel foglalatoskodok az idő nagy részében azóta is. Az onlyfans nem is mondtad? Only et hát azt nem mondom, mert az el kell jönni a kávézóba, csak ott adom meg az érhetőséget. Ja. Tényleg nyitott ja. a kávézót? Mi a neve a kávézónak? Az a neve, hogy tényleg. Tényleg? É. Tényleg. Jó, nem? Na, wow! És ez, ez Budapesten található meg? Igen. Hát <gül> micsoda, kérdezések. Nem gondoltam, amíg hogy a kormány médiából volgozzál Ricsi. Hát ugye, hogy én, én, én fogom csinálni most az interjút. És a én. 9. Kerületben? A 9 kerületben van? Nem a 9. kerületben van? Várjál, tényleg nem a, nem a Lónyai utcán van? Eltaláltad. Lónyál utca? Őrlec. Őr, nagyon jó a kávé lehet jönni. Rendben a Fidesz Ja, Jajjajj. Éppen ott ja. van, igen. Na, nem azért tudom. Késő, <gül> <gül> Ricsi. <gül> Na jó és, egy, és tényleg egy pixeles pénisz a cégére. Amogy <gül> játék. <igen, tényleg. gül> nem nyilatkozom. <gül> nem nyilatkozom. Igen az. De az is tébetűjön amúgy. Csak <gül> van mindenben mindenbe <gül> belelátja a pénzt, ugye? <gül> És mit gondol ezzel a polgárfukasztó kijelentéssel, hogy fényzeteket rajzol a drága látos fővárosunk utcájára. Főleg így. Van rá Ki adta az atya úr is Biztos ez! A Ferencvárosi önkormányzat. Ó! Oh. Na jó, és szöcsé neked hogy telt az elmúlt másfél hónap, másfél kettő hónap. Hú, uh, gyorsan, mondja gyorsan eltend. Ja. Szöcsüt hangosamről veszem, mert hallg. Ja, bocsánat. Nagyon sokat dolgoztam, meg métellyel véleményeztük a hamereztéknek az anyagait, meg gyártottuk hozzá a, a magyarosítást. Meg most éppen munkahelyet váltok ismét. Ilyen izgalmakra tölt ez az elmúlt. Azta. És és Mételj, neked hogy teltek az elmúlt másfél hónapok? Faszá. Hm. És Micsi, hogy teltek? Nekem egész okén teltek. Ö, mindenkivel találkoztam, akivel szerettem volna. Veleteknek is töltöttem időt. Mételjel találkoztam fürdőben is. Vidéken találkoztunk. Ö, ittam kávézót, elkezdtem a forgatókönyvemet írni. Ö, hát ilyenek történtek velem az elmúlt másfél kötője két hónapban. Kár, hogy nem fér bele a karakter karakternovás, de milyen, milyen vásárol beszélsz? Milyen karakter? <coughs> nem tudom, e, nem bár, ez elcsók, hogy ez nálunk készülne egy Roo trader kaland mesélésével. amire Ricsi baszik karaktert csinálni, pedig ez... már régen játszhatnánk. Tudjátok, hogy nem így van. Készíthetnénk itt a contentet, de Ricsi mindig azt mondja, hogy ah, ezeknek a gyökér nem fogunk normális contentet csinálni. Ezt, ezt visszavonod. Nem meg ez... a tökéletes visszavonod, az azt jelenti, hogy akkor elismered, hogy e, ez. Ez nem így történt gyakorlatilag. <gül> Igen. Tudjátok, tárgyalásokat folytatok Obama és nem Obama, hanem Biden van most és Putyin között, és ez rengeteg időmet ö, lefoglalja. Ezért járunk a harmadik világháborúnak a <gül> kiszövény. Milyen, nem... milyen volt Kiev Ricsi mesély? Várjatok yeah. egy picit. Hívja Obama. Itt jó, baba. Bocsánat, velük itt. Bocsuk, Csereg, itt ő, mit, mi volt a kérdés, bocsánat? milyen volt Kijev? Kifejezetten kellemes volt Kijev. Igen. Mindegy, ha hogy. Mételnék, kopogtattak. Oprah, MDI! Meg nálam. I'm in mean an undisclosed location, ja. Ön, Beli Telefonálok, természetesen. Nograd megy egy kis faluban, laksz fent a hegyen. És, <laughs> Generátor agról megy azért. Net is meg víz, plusz, Van Van vpn je meg NordVPN-je ja. is egyszerre. Igen. De én már egy VPN-t használok, egy VPN-en belül. Ja, igen, ennyi. Már látom a dolgokat. És amúgy meddig? Meddig lehet bujékot köszönni? Vagy ez egy... Ezzel annyit gondolkodtam, már. meddig buék a buék, tehát most már késő buékot mondani? E, évet, kedves hallgatók! borgo évet így van. Szerintem, amíg nem találkozol valakivel az új évben, szerintem oké. Na jó, mondjuk március környékén már hát, furcsa, de... Ez, ez, ez az. Tehát, hogyha én... most új találkozunk, még januárban oké, bárkivel találkozok, akivel eddig nem. Január én... még simán. Most ez hülye kérdés, de tudjátok, mit, mit nem tudok? Hogy sylvester azt ünnepeljük, hogy a következő év jobb lesz, vagy hogy az előző évet túléltük? Igen. Minden. Igen. Ez mindenket tűn egy szere? Mindenki, amit akarsz, szerintem. Nem? Égetjük ja. a régit, várjuk az újat. A. Ez a vény. hogy azért eltűnjük a szilvesztert. Meg értelme a szilvesztert. Úgy sincs semmi értelme. Én gy a szilvesztert, amúgy nagyon. Szívből gyűlölöm a szilvesztert. Na, miért? Csak... Ugye megegyezés alapján van ennyi időpontosan most, úgyhogy igazából lehetne máskor is az évezte. Jó lenne, hogy nyáron lenne jó időben, akkor tényleg lehetne utcán partikázni, meg ilyesmi, a faszom sem egy kírekbe. És mi ezt tudtátok, hogy a oroszok máskor tartják a karácsony? Hát ez vízkereszkor, nem? Vagy mások máskor tartja a karácsony, mint mi. Mi? Mi van? Karácsony. Majdnem mindenki máskor tartja. Na, ezt akkor nem értem. Hát nem, nem 24-én van, 25-én van Boxing Day, meg ilyenek. Ja, de én azt mondom, hogy az oroszoknál most van így január első, vagy második. Hát a lesz nem? Aha. Uh -huh. eh. Tudom, nem tudom. Hogy nem neki kevleg de és... nem a naptár miatt, hogy nem... Hogy faszt, ugye, a... Nem ilyen, de ortodox hagyományok. É, igen, azért. aha. Uh -huh. Hát, kó. Cool. Én? Hát mennyire informatívak vagyunk, felhozunk valamit és nem tudunk róla mondani semmit. És ja, nem szoktálatos, esetek után nem. Klasszikus. Hát, mindenki előtt ott az internet után lehet. <síns> Oldja meg! Ja, <síns> ha tud podcastet hallgatni, akkor googlízzak -e is. <síns> Én akkor meg abban, hogy rá -e erre, ugye? Így van. És ha nem tetszik, akkor csináljon saját podcastet. És <síns> <síns> <síns> meglátja, milyen nehéz. Amúgy Tidek meg... Mindenkinek számít a véleménye, de miink jobban tudod. Mert nekünk podcastünk van. Amúgy ilyen ő... az az adás, és tudod, két hét múlva így 02 03 meg 05. <gül> ilyen podcastekben jelennek, és így 6-szer van az első Minden Mindenkinek <gül> Én ilyen... első, hogy a 0 miért nem tud semmit? <gül> <gül> és akkor egyből beleáll, bíj fel, aztán. Egy egyébként visszakanyarodva egyébként a Zagyva előző adására, megint megy a tangens, Ö, nem jelenkeztünk MKKP-s pénzekért, szóval nem tudtuk megszavazni. Most láttam egyébként, hogy kihirdették, a, hogy most lehet szavazni, hogy ki nyerjen, meg hasonl, és akkor azért a szembe egyébként. Hmm. Szóval most a nem kell támogatni. De miért nem indultunk amúgy, miért lett a vége annak? Hát, hogy nem foglalkom előttetni. Ricsi, elfelejtettem. Elfelejtettem. Ricsi elfelejtettem. Nem ah, felejtettem jenna. el. Nem fejtett el, ott van előtte tudod így négy darab vagy hat darab mikrofoniskó, nekünk nem szólt róla. Igen, azért ilyen jó hangom, srácok. És egyébként hozzáteszem még az elmúlt másfél-két másfél hónapból, hogy igen, először elkezdtünk mindenféle szarjátékkal játszani. Jó, egyébként nagyon nem szarjátékokkal, és néha szoktuk streamelni, szóval, hogyha bekövettek minket Twitch-en, a akkor tudtok néha minket nézni, és akkor nagyokat Hátok katszunk. Ezek játékok, játékok, nem szereti játék. igen, ja, igen, igen. Deep játékok. Mi Mit nyomtunk? Deep Rock volt, pubg Meg barotraumáztunk még száz évvel ezelőtt egyébként. Ja. De merre, hogy így volt a, a grafika, hogy kezdtünk talán barotraumával, és utána Among Us hoztunk. És nem, a Among Us az hoz, hamarabb volt. Igen? Aha. És talán mi jött meg az a Mongászt, vagy csak a hiedegtelenség? Hát ah, ez a hiedegtelenség, ugye? De amúgy játszottunk azzal is, amúgy azt az Mongás. Őt is hiányol már is, rajongózni fog a Mongászt, a Forma-1-et is, akkor nyomnánk egy jó nagy forgatókönyvet. Ja, meg vegye meg a Forza Horizon-t, nem? Na, a... Csak fizet. már neked is megvan van a Forza Horizon. Ja, hát igen, a 300 forintos Xbox <In> meg, meg amúgy, hogy dotáztunk is, legalább kétszer. Nem is dotáztunk. Ja, de ne dotáztunk, nem. De dotáztunk. Nem, nem. Dotáztunk. nem meg mi mélyteljel szoktunk Diablo 2 uh -huh. Szóval költsetek be, mert PUBG-sni fogunk valamikor és kibaszott szórakoztatóan játszunk, mert bozasztóan rosszak vagyunk, de legalább... De legalább mi is Legalább, de legalább, nincs legalább, nincs legalább. Nincs, nincs, nincs. legalább. <laughs> ja. Amúgy kikérem magamnak, én kurva jó sofőr vagyok. Tehát, legalább. <laughs> szóval. <laughs> az igaz, ami van. Kibaszom, Amy Driver. Ja. Na jó, van szerintem kezünkben az arányban. Hát ez egy igen interaktív rész lesz, ugyanis egy csokitérlistet raktunk össze, amiben összegyűjtöttünk 38 vagy valami ilyesmi szintű csokit, és ezt meg is osztom a srácok, hogy tudják látni. Igen, szóval összehoztunk kb. 38 darab csokit, amit összeviratkozunk rajta, hogy melyik a legjobb és melyik a nem jobb. Ezt a linkben majd találhatjátok, és ki is tudjátok nekünk tölteni hogy nektek magatoknak tölteni. Remélem látjátok, srácok? Látjuk a hátjukat. Na látjuk. jó, akkor igazából itt vannak a csokik. Az a szobály igazából, hogy mindenkinek lehet, van egy darab vétója, amivel egy csokit feljebb vagy lejebb rakhat. Egyetlen egy. Tehát, hogyha egy, átom, szinten? egy szinten így van, hogyha megegyezünk, a Sribit az egy ATR mondjuk, akkor azt, azt mondod, hogy nem, mert az roaca csak, és az mindenképpen be is, akkor egyet sem Uh -huh. Ez egy ilyen Jó? megy fel kell olvasni, nem, nem? melyik melyik, mert én nem, nem mindent látok rendesen. Oké, okay, az első Lenne a... egy... egy kérdésem. Hát. Mi van a, a különböző... Nem, egy csoki márka, csak különböző fajta. Ugye? Na, erről mi beszélgettünk. Vételjel. Uh -huh. És nem tudom, hogy hogy, le, hogy legyen. Szerintem egyszerűbb lenne ezeket egy nagy ként kezelni. És pont azért, mert hogy ez egy termékcsalád, és uh -huh. hogy vannak mellé lépései is. Uh -huh. De főleg amikor nagyon hasonló, tehát főleg ez a Mirka táblacsoki, például uh -huh. a Moci táblacsoki, vagy Tibi táblacsoki, ezek mind egy nagy... Ö, hát attól óciumat. mi lehet rankolni, hogy fölötte vagy alatta van, mint a, Be... a standard, úgymond a termékcsalád. szerintem az egyszerűség kedvére, akkor, amik itt vannak, ezek legyenek. És akkor ez most megvan, nyilván ez nem a teljesség igények, hogy nem tudom minden csak itt ide fölrakni, Aztán kinek még. Mert, mert van valami hozzászólása, mert most ák vagyunk, vagy miért? Hm? Mert, mert is nem csátem meg. Ezer csak itt szeretné zenekni. Igen. Nem, <gül> a -a -akkor, akkor csináljuk azt, az, amit. megbeszéljük külön. Azt csak ha valakinek van valami Igen. különleges hozzászólása, és akkor azt értékelgethetünk külön. van. Azt akkor csináljuk de azt, de hogy ezeket kell. Mondjuk itt van a csoki abból az alapot fogjuk értékelni először és utána a következő, vagy itt barackos van berakra, berakva, ezért itt ez szabadon választ amilyet szeretnél egyébként. Tehát hogyha neked a kókuszos, akkor a kókuszosat mondod. És akkor azt értékeljük. Azt értékeljük, ami itt van, nem? Mit itt van? Igen, jó. Sá, igen, rendben nem van, van Jó, első, 3 én ezt, én, én ezt a csokit nagyon szerettem gyerekkoromban, mindig anyukám mindig adott nekem az uzsornás dobozba, szóval nekem ez egy ATR egyébként a uzsornás dobozot. Hát én az nem, de mindig... Én a fribittől mindig féltem. De miért féltél tőle? Féltem tőle, nem tudom, valahogy az a keks még amikor nagyon kis voltam és akkor ettem, és az a keks az a vaníliás töltelé, hogy nem is tudom mi van még benne, az, az valahogy úgy nem adta meg azt a jó összhangot. Nem. nem tudom. Itt, mm -hmm. egy rossz élmény lenne hozzá Amikor kapukád vert a szíjjal, akkor 3 bit előtte meg utána. Közben. Ha, Közben. Ha, ha, ha. <laughs> Na, Nem, te, az a jó a 3 hogy van benne a maga csoki is teljesen oké rajta, viszont a keks meg az a, az a krém cucc az így tök jó hatás kell. Egyébként, ugye van crunchy benne, meg van krémes cucc is benne. És hogy ez, ez, ez gucci, uh -huh. szerintem. Uh -huh. Hát szerintem. szerintem... A töltelék túlzás már benne, a, az az extra töltelék, ami van. Mert például, hogyha összehasonlítod mondjuk, nekem az egyik kedvencem volt az a boci sandwich azt már nem is nagyon lehet kapni szerintem. Aha. Tudom, mivel egy full keks volt benne is így. Á, és csak hát nem egy, lehet tudom, megkapni. Faszajó keks volt és csoki, és semmi, semmi zagyva, fribit zizé, vaníliás valami, mm. valami, ez összehasonhatatlan krém. Meg szerintem a be lévő csokoládé nem a legjobb minőségű. Szerintem tök jó a csoki amúgy. Szerintem olyan nagyon közelebb áll az ilyen tejbe vonókhoz, Esküszöm neked. Már így ízre, meg még állagra. Tehát azt mondod hogy igazából, hogy ez a csoki teljesen random, és így, és így nem tudod, hogy, hogy így miért? Ez egy szörnyszülöttel Ször. az életműszeriparnak, azt akarom mondani. Már te mit gondolsz? Szerintem, én az én, az én meglátásom szerint ez egy B hír csoki. Aha. Úgy gondolom, hogy van, van sok, van sok olyan, amit hamarabb vennék, meg van, van néhány, amik meg kifejezetten jók. Na most ez, ez egyen alatta van, tehát általában nem ezt venném, viszont egyébként nem rossz. Nekem, de igen, a, a kex, amit említettek, nekem ez egy kicsit kemény, kemény volt, úgy, úgy gondolom, de amikor először találkoztam vele, viszont ut utólag már, amikor később ettem, már nem, annyira nem volt séreztem annyira keménynek, de Csoki meg azt szerintem a töltelék is, szerintem az, az, az, az megadja. Az, az egy jó, az egy AB b t ír körüli, de ez a, a kex, meg úgy, meg úgy magában az összhatás, az meg nekem inkább a B felé húzza le. Az lehet, hogy nekem a rossz emléksző, szerintem legalább egy fogom beletört. Ha, A tőzben vagyok a... a... benne. Úh, várják, ne kell keresnem a kiffet, az hisz, hogy a witness disgust me. A, a tejfogam. Igen, a gyermeki tejfogam. érdekel, Csokoládéban beletört a tíjra tíjra fogad. fogad. Nem mondj már a nekem tíjra? az, aki éppen meghal a szuper be ne csinálj. Amúgy... De milyen tir akkor, azt mondd meg, Mételj. Még egy dolog. Hát. Ja, bo... ne... bocs, bocs, csak ezt... pont ez, hogy Én mondtad, hogyha veszem, vagy boldon megyek, és látom, leérték a fribitet, akkor se veszem meg, hogyha más is le van értéke elmondjuk. mondjuk. Uh -huh. Nagyon nehezen veszem rá. De én egy C, C. egy, egy, egy, gyeng, egy uh -huh. gyenge B erős C. Valójában uh -huh. a kettő közé helyezném. Ahogy adom, adom amit mondt meg mondta, is amit Márk is, hogy én is így vagyok, hogy tök ráig nem kósoltam meg, Egy megkósoltam, azt ez így oké. De úgyhogy hogy nem a Tesco-ba akárhol, így nem venném le. Mit szóltok, ha a b akkor? Szerintem B. B. B, legyen B. Egyébként ja, az ezek... hozzátenném, egyébként nyilván azért, mert hogy egyre kevesebb adagot adnak ugyanegy pénzért. Tehát, mit tudom, én 100 grammos volt eddig a táblacsoki, most már 90 g meg stb. Én határozottan emlékszem, hogy jó lehet azért, mert nagyobb vagy kisebb volt a pofám, de ez a csoki sokkal nagyobb volt, mint amit most árulnak. Ú, az én, amikor a Soproni, vagy a szentem saplani valami, és nagy És akkor uh, úgy döntöttek, hogy nem drágítják az eredet, hanem 05-ösből 04 es csináltak. Palasztrázadás lett. Hát megcsapantok az eladások is. Ahogy átvált, volt egy időszak, amikor nagyjából minden sör átváltott a 04-re. És... Kőbalta is. A kő... kőbalta nem, a kőbalta nem. nem Aztán elment két literre. Mik literre. Igen, múl? <laughs> Körülbelül akkor jött be a két literes, és amúgy, Ez 07 lett. Hát ugye, kibomlék, csak akkor. Jó A következő autószelet, ugye, ez azt hiszem kókuszos, egyébként. És ő kókuszos, ezért nekem egész magasan van, egyébként. Beszéljünk megmérőjű autószeletről. Igen, ne nem néző autori módon pakoljuk. csomagolás alapján C vagy D, annyit tudnék, de én úgy nem tudom, milyen. Ne! Ez az egy klasszikus magukat. magyar kókuszos csoki. Ez a kókuszos... De, de az az nem ez nem segítette jel. hogy klasszikus magyar... Valós 70 forintos, meg, ez a legjobb. Teljesen magyar kókuszban. Jó, ah, jó tejbevonóval. Csokoládét rá sem merik írni, szerintem... Tejbevonó. Oh, te kéretes. Mételj, mit mondasz rá? Hát, szerintem... Nekem az a... hogy kókuszsal... Kókuszban van ami jó, ami nem jó, uh -huh. autók esetében ez pont a nem jó. Szerintem Aha. a kókuszos autó, az autós csoki... eh Nem. Az típik, olyan száraz benne néha a kókusz, hogy beleragad a fogadba. Mondjuk ennél tényleg szóra a kókusz egyébként most, hogy mondod. Húhaaa, agy robbantva. A, nem nem olyan jó. Van itt más kókuszos csoki, azt én sokkal magasabbra értékelni, mint ezt. Aha. És pont azért, hogy úgy, hogy milyen... Milyen hasonló árértékű csokoládékkal versenyez, ugye Aha. én ezt egy C kategóriába. Rak. C. Ah, tehát C. nekem az a baj, hogy mivel kókuszos, ezért magasról indult. Tehát én szeretem a kókuszos dolgokat, de én raktam volna ezt is. Most hát igazából a ugye ára raktam volna, ez bére, de akkor megegyezhetünk egy-egy. Ez nem ragaszkodok, ez C, nekem ez, ez jó C, hogyha mindenképpen egyezik. Nekem jó, hát. Jó. A következő a Balaton, azt hiszem ez a tejcsoki. Igen. Na erről mit gondolod? A. Hogy... Én A. A? Abszolút, sőt talán még elsírt. Hm, az, az annyira a gyerekkor íze. Amúgy én nagyon szeretem a Balaton szeretett egyébként, csak azt nem tudom, hogy a... melyik a jobb, szerintem az e is egyébként jobb. Amúgy. Amúgy lehet. Jó, akkor én kérdezkem, hogy a. ez lehet A, de akkor az e is az De a egyébként azt is lehet, most gyorsan berakom, de visszaveszem, hogy... Tehát, hogy ez alapján is pontozzuk. Tehát, hogyha ezt ide beteszem hátulra, akkor az csak is jó. Ah. Tehát ezt ez is, az utólag ezt összerakhatjuk, vagy igazából egymás után is összerakhatjuk. Ah, tehát, hogy még a tiereken belül is kategorizáljuk. Igen, igen, igen, igen, igen. <gül> <gül> Szerintem nekem a Balaton szelet ez valahol a 3-bit tintjén van. Igen. vezetben. Inkább, inkább talán fölélőném fölé a 3-bitnek, de azért semmiképp sem a jobbcsokig közé raknám hanem egy ilyen, ez egy ilyen átlagos. Ez egy, ez egy, ez egy oké okay, csoké, okay, én ezt megeszem szívesen, úgy jó, mint a Tributed. Néha veszek, ugyanúgy, mint a Tributed, de hogy nem, nekem nem dob annyit. Jó egyébként, jó, az elképzelés, hogy nápa is, vagy nem tudom milyen, meg csok is, úgy jó az összhatás is. Talán, hát ja, nem mondom, hogy akár átsúszhat az álba is, de a B az, nekem a, ne, én a B körül járok ezzel. Én az a is vagyok egyébként szerintem. Én hm. nagyon szeretem a balcasszatát ismerőseimet, Én... és éppen kikövetem márkat, vagy. Hogy... <gül> kitadom a Balaton közül. Az a baj. Az a baj, a valaton szeret. Hogy az egyik leg, tehát legnépszerűbb legnépszerű szeret, szerintem. Tehát ilyen hm? ostjás Csak... viszont, viszont szerintem a többi a vetétársai jobbak. Melyik például? Például a waffelini. Há, nem, nem a waffelini. jó. A Csoko waffelini az... Mi a, a, a kás vagy mi? Melyik? A milkás, a milk, aha, azt mondjuk ide tentem, hogy ez az nem volt rossz. Á, Á, ne, nem, nekem, nekem az én, nem, nem kategória. Balaton szeret, jó, jó, de az, hogy ez egy vastagabb, ez egy hosszú nápoi. De, de az, az a baj, érted, hogy a Wafferini már nem nápolyi nekem, hanem az nagyon édes. De az, hogyha így nézzük, hogy nápolyi között az egyik legjobb a Balaton szeret, de csoki között. Ja, tehát ami a, érted tehát, hogy... Ott már, ott már bajos? Én egy ilyen erős mondanám, mert attól még lehet szeretni. de nem, hogy egyszerűen olcsóbban jobbat is kapok. Ne, szerintem, ez még mindig 70 forint körülbelül ez a Balaton szerep. De mikor vettél tőlejára? Nemrég vettem a penében. Akciósan lehet, lehet 79 volt akciós, amúgy. úgy. Lehet 80 volt igazából, ja. Ne, egy, a jó benne, ez egy magyar csoki, nem? Az jó benne. Igen. És még mindig ha nagyon nem alatt. szeretek benne, hogy nagyon ö, ez is így fogod, akkor nagyon könnyen előavad egy csoki réteg rajta külső ha az igen. külső réteg. Hányszor az... előfordult az ilyen osztálykirendulás, vagy hasonló szituációban, hogy bennem a jóban, és akkor kivetted a így ráragadt a papírra. Az Aha, a az az az Hányszor nyartam a nebemből? A félig elrakott Balaton szeretett, mert jó lesz ez még. Kamaszként csajoszívetett volna ezzel. Na Balaton? Mely, hova rakjam? A vagy B akkor? Mert úgy mi úgy... a Balaton nem is létezik. Ja, <gül> történet, igaz, igaz. Hova a rakjam? B. A. a. B. B. Na, a. Várjátok, várjátok, várjátok, mi lenne, ha beraknám ezt ide B-be, ide, és a következőt, az étcsokit meg beraknám az A-ba. Vagy melyik a jobb, az étcsoki vagy a tejcsoki? Épp azt az ambivulanciát akartam kifejteni, hogy valami, én általában az étcsok is preferálom a legtöbb jobb kifajtából, de a balaton szeretnél pont, pont oh, szerintem is, a csak is jobb. Aha. A, az, a kék te csak is szerintem sokkal jobb. Nem tudom, szerintem a nápolyihoz jobban passzol, az hmm. édesebb, mint a keserű. Ha mit gondoltok? Mm, szerintem nagyon hasonló a kettő, de az ét is a kicsit jobb értékelném. Csak akkor előreted, akkor sz nem. Szecső, sz sz a... te mit gondolsz? Így hmm. jó most, ahogy van. De mondjuk... Át, át, Most már kíváncsi. Utolóra hiszem, módosíthatunk rajta. Én elfogadom, hogyha B-be van Tim az elejére. Jó, ide. Akkor legyen így. Na, a ba banános szelet, Tudjátok ez a. <hül> A banános ívek. A banános évek, Mert én banános ív, tehát hogy ez, mi, mi a neve ennek? Ilyen, tudjátok, ilyen műanyag tálcába szokták adni. Aha. És... Banános szelet, banán szelet. Banán szelet, vagy... Dajon, Szerintem olyan ilyen nevekkel szokták kívetni. Amúgy de... én me ezt meg tudom venni, mint az összes jogi egyébként, tehát kiban nem is megtréfett, viszont ez borzasztó szor egyébként hozva. Borzasztó. Borzasztó. azért, tehát... de, hogy szem, de... de... Hát nem bon. kimaradt az életemből, az is. Kimaradt? A, uh -huh. a banános áll. szelet. Áh, Én nem szeretem a banános csokikat, vagy én... Azért, azért nem szereted, mert van egy jó talán a világon valahol, és az összes többi bű, bű De, De, de nem úgy. Hordozza azt, hordozza azt magába, hogy ez lehetne egy jó csoki, meg lehetne valahogy jó, de ne borzol most. Ide figyelj, Szöcsi! Uh -oh. Tehát, hogy igen, az a probléma, hogy ennek közel nincs a banánhoz. Tehát, hogy, hogy erre azt írják, Se, hogy, hogy azt, mond, azt mondanak rá, hogy céklás, vagy valami, az, azt is elhinnéd. Ja. Ez, ez, ez, ez olyan, hogy tehát, ha azt mondod, hogy kőolaj származék, igen. Tehát ez az, ez pakura. Ez. Semmi természetes nincs benne. Még a banán aroma, amit beleraknak, az is egy banán fajból van, hogy már nem létezik. Semmi nem igaz belőle. Ez most a fact, vagy mondod? A D. De ez, ez fekt. Nem, nem létezik a banán banánfajtája. Ugye, az fekt. Van valami a ilyen, meg... azt én is hallottam már, hogy valami ja. olyan aromát használnak valamilyen kajához, ami De már no. nem is létezik. A banán én azt hiszem, a tropikán. Nem tudom már. Mert tehát ugye most minden a is banán eszünk, azt hiszem. Mert az az egyetlen banánfajta, ami túlélte a nagy banán betegségeket. Mert ugye banán, az étkezési banán az nem létezik körülbelül, az egy hibrid. Tele van ja. maggal, meg ilyesmi egyébként, ott nagyon az körülményes az banán. igen, a banán. banán. Tehát ami van, most, az mindegyik hibrid, nemtelen, tehát emberi. Uh, Emberi kéz nélkül nem is lehet termeszteni. És volt egyfajta, aminek egy ilyen aromásabb íze volt, azt lehetett kapni mindenhol, aztán az fogta, az kihalt egy nagy betegség során. Maradt ez a kevendis, kevendis banánfajta, azt hiszem. És a mostani banánnak teljesen más íze van, mint a banana, banán aroma, amit szintetizáltak <gül> És ez ettől függetlenül azt sem si tudom, tehát hogy a hogy lehet olyan állaga, ami a banán évben van, hogy egyszerre vattacukor is, nyúl is, és nem is, és olvad is, és minden. Hmm. Igen, Teljesen, igen, balza Igen, de amúgy C. Nem. D. D. D. D. Az, van. Az, Legyen D. ott a D-ben. ide. Következő? De te mindent felfelapakolnak, akkor te minden csináltál egyáltalán D kategóriát. Ezt alapból pakoltam be, de van itt D tier, de, de nem, tehát, nem hogy... az. Ja, jó, oké, itt, csak ezt itt... akartam implikálni, hogy... Itt van D tier. Én, én amúgy a csokikat nagyon szeretem. Tehát én van nem ismerek tréfát. Mindegy. De van, van itt az van olyan, amit, amit egyből dél rakok, és, és megverek mindenkit, aki máshogy gondolja. Na jó, piros magyarós. Igazából ezt hmm. nagyjából úgy gondoltam, hogy ezt ki lehet váltani tejcsokira egész magyaróval. Hmm. Amúgy az a... Hát piros magyaros nem csak egész magyarós? Igen, a, tehát azért raktam ezt be, mert ez, ez, így, ez így egyértelmű. Na, de van egy csokis is, hogy az, az eredeti. nem, a teljcsokis... Hát biztos az egy csokis eredeti, de az teljcsokis a az klasszikus nekem majd, hogy én azt... Mm. ...az van, meg a fejemben. De várja, várja. Piros magyarósról a nagy return... Utáni piros magyaróról beszélünk? De a, a, régi, a régi a az nagyon finom volt. Egyébként szerintem ezt az újat nem is ettem már, szerintem. Van különbség. A, a régi az nagyon-nagyon király volt. Arra emlékszek, hogy az kibaszott finom volt. Az Perén maga az az az is jó. Az mm. új, új, biztos. Az, szerintem nem vettem mostanában ezt az újat. Pedig szerintem, vagy 15 éve hozták mi, vagy nem tudom. Egy pár Igen. éve hozták vissza, szerintem. Igen, jó, hát, Volt egy nagy időszak, amikor nem volt kapni piros magyarós, mert ugye tehát az a azt a jár, azt tönkre ment, aztán a Nestlé elkezdte gyártani, hogy hoppá, itt van egy ezért, tehát Van egy márkanév, amit megvettünk, használjuk már, körülbelül ez hm. volt. Tehát, és akkor elkezdték ezt a régi nevén árulni. Az új, az nem olyan jó, mint a régi. De az jó. egyik legnagyobb problémája az egész magyaros csokiknak, a magyaró tud lenni. Aha. egy kicsit keserű, nem? Avas. Ez az Avas. Azt hm. Avas magyarót. Hát megavasodik, hát annak nem egy olyan egyszerű shelf life -a. és épp ezért ez az új piros magyaros, nem tudom, én szeretem, de B-nél magasabbra biztos nem raknám. Én, én á, átszavazok neki egyébként, mert szerintem az egész Magyaros csoki az, az mindig jó. Azok nagyon kivesztek amúgy a piacról. Szerintem, á, á, jó a csoki, vagy egész magyarós, szerintem jó. Azt... Hamarabb vennék, mint bármi, mint bármi mást a, ezek közül, amiket eddig kiraktunk. Sz Szöcsi, te mire, mit gondolsz? Hát, de hát. túl magasra mehet fel. Hát. Jó. Na, bocicsoki. Vagy ellenbeti is valaki? Nincs. Jó. É, boci csomó. Csomó. Hmm. Sima? Sima Csoki. Sima, Sima natur. Nem az étcsokis változat, abból nem is nagyon van. Hát! Hm. Most itt ugye az a az végre, kérdés, a vége. hogy... Mit szóltak? B, -vége. B Az a baj a csokival, hogy szerintem ők voltak az elsők, akik elkezdték ezt a... Tudod, hogy már csak 90, de 90 g nem Aha, Igen, igen. Ők elkezdték el vékonyítani a csokikat. És... Váj, ez váj. Pár. meg... Meg ők voltak szintén az először, akik páratlan számú kockára vágták. Kurva nyugodt. Mi? Mert ugye, például a volt, hogy az ugye négy kocka volt egy sorba. Most ott is három van. De ugye azért páratlan vág, hogy ne tudd elosztani. Mi a milkánban? van? Az eredeti. Régen. Három volt. A milkánban nem hármas van, az az be van hármas, de a sima az négyes. Na, akkor látod, ott már is egy plusz pont, de a bocinál szerintem csak hármas van. Ott szerintem is. Most itt mindig az, az a kérdés, hogy, hogy nagyjából az a boci meg a Mirka egy van. Igazából is, hogy melyik a jobb? Hát a kettő közül Mirka. Mirka a jobb. Én, néha, amúgy meg ilyen felvált, néha a boci az jobb szerintem. Vagy nem tudom, néha azt jobban megkívánom. Mondjuk táblások itt se nagyon szoktam venni egyébként. Én... So... A csak itt nagyon ritkán, hogyha kiadtak valami érdekes ízesítést talán akkor. Mert egyszerűen mindig az, hogy szerintem az túl kevés. Mindig az az érzésem, hogy a itt túl kevés. Lehet, hogy rá 90 gram, és amúgy 12-t kapsz csak, 12 grammot. Fülbe sem jól hozzám, na csokiba. Na én, én nagyon szeretem a sima teljcsoki-kat, szóval nekem, nekem ez a csoki is átír. Átír? A sima miért az meg nekem es, tehát az, az egyértelmű e a kettő közötti különbség. Én oké de... vagyok, hogyha B-ra amúgy. Egy alap jó te, egy csoki szerintem finom, jó ízű, megeszem, én, én nekem á, de, de A, de megelégszek a B-vel és egyébként, hogyha ti B-nek látjátok, mert, mert amúgy meg annyira nem különleges végül is. Na, Sőt, mit, pont, mit azért, pont azért mondanám, hogy annyira bázed a boci, sima, z csoki, annyira basic, hogy én B-t írnek b, b szóval, mit mondasz? Bének a vége, hamarabbra veszek egy Balaton szeretet a e, polcról, meg mondjuk egy stripy is szerintem, mint egy pocit. Hát én is De úgy jó, viszont inkább előraknám raknám egyébként. Talán ide raknám, érzésem szerint. Á, á, hát, hát B-be. Hát. Hát, Viszatkozok. Ho hova rakjuk bébe? be sem. Hmm. Aha, legalább. friby jó, jó. jó, ez még oké. Ezt elfogadom, ezt elfogadom, jó. Kinek jó? Uh -huh. Beletörődök. Na, bocicsoki ö, kekszes... Ö, mi a fasz? Sárga kekszes, barackos. barackos. Kekszes, a, a keksz. Az nagyon érdekes. Mert az egyik első ilyen, hogy is mondjam, kuriózum volt szerintem, amit a bocinál láttam. Hogy ilyen különlegeset hát, volt, nem csak epres. Igen, igen, igen, le... igen. Ez, a, ez úgy volt, ep... az, ez nagyon jó amúgy, szerintem. kurva jó. A, szerintem is bocinak a barackos kekszese rohadt jó. Az, hogy mi a a fogamba. Igen, de hát ez, ez, ez hogy föl is mondjam, ez már rád van bízva, tehát te, mint vásárló, erre számíts. Igen, igen, igen. Az, az gyümölcsös, elvesz, hogy gyümölcsös, kekszes dolgot veszel, az bele fog ragadni a fogadba. Ja. De... Ne, nekem ez az egyedüli csoki szerintem, ilyen, amiből van, tehát táblás van van van csoki, meg valami ízesített. Ez szerintem ez legyen, amit jobban szeretek a simán Ez ebben a kekszes szerintem tényleg el van találva, és csak, csak azért nem ezt ír, mert mert, mert van egy, ez a kekszállag meg ez a furcsaság, ez, ez kicsit ront így a, a fogyasztási élményében én. szerintem, de, de abszolút én az át például simán. A én az ára szavazok amúgy. Hát az, az, az életemből szerintem, szóval rátok bízom. Ah. Én szeretem, a... hogy? hogy marad ki ez az életedből? Én nem szeretem az... az ízesített csukikat annyira, vagy az ilyen gyümölcse meg ilyeneket el de... Én ilyen a... azért vagyok ortodox ilyen szempontból, hogy a csoki az csoki legyen, az csárnál legyen, vagy ilyen variálás felest pusok minden, mert azt nem veszik be a Nem vagy gourmet, mennyiségi evő vagy, meg is látszik. Megint aggatózva. Megkorgenc. De az, az, ez egy promóciós termék volt, amely annyira bejött, hogy meghajták. Tehát, hogy ezt van napig gyártják. Megpróbálkoztak sok más hasonló kombinációval. Szerintem volt még egy jó a Málnás mandulá... Nem, Málna meg még én, Tudod, mit volt. szeretek ebből a bociból? A bocnak van az, ami a, a maga a csoki van, benne van a kókusz darabok. Az geci jócotszámú, hogy szerintem az nagyon-nagyon az finom. Emlékszek rá, nem volt rossz. Ó, oh, de viszont a, akkor én mondom, hogy akkor egy nagyon rossz tízesítés, mert én arra készültem. Na, szóval. boci rigójancssi, azt hiszem. Rigó nagyon édes volt, hogy az milyen volt. Borzalmasan rossz volt, savanyú volt, esküszöm neked, rossz... nem tudom... Nem a romlottat volt. vettél? Hát szerint, ha, ha romlottat vettem, akkor az összes romlott. De... Ja, de és akkor több próbálkoztál vele. De jó, de, de, de nem, de borzalmas volt, egyszerűen nem találták el. Hát, Rigo, olyan a, a, a, a el egy kis savanyúság úgy a csapva de ha azt mondod, hogy túlzottan savanyú volt, akkor... Mert érted, hogyha most itt van az ilyen túrós csokikat nézünk, amíg simán kell lassan a nyúság, mert az a lényege körülbelül, ahhoz kép, fényeivel borzalmasan rossz volt, szerintem. De volt semmi ilyennyük, nagyon ilyen, furcsa melléfogás. Mi, mi, mindent bepróbálkoztak egyébként. Igen, és, és nem jöttek össze, mert volt tiramisu ízű, meg... Ja. Hát ő hát, ők már így, tudom, a dácról elkezdenek hajigálni a dácról, és akkor, amíg kijön, akkor azt megcsinálják, és akkor Na, csinálnak belőle tízzer táblát, vagy nem tudom mennyit, és akkor azt vagy eladják, vagy nem. Melyet, tehát a gép az be van állítva, hogy töltse meg, aztán, hogy mit rak bele utána a tartályba, az De. már, már rajtam múlik. Tehát... Ezt nem tudom. Ez... Bocival ezzel van a nagy bolyom, hogy ők nagyon mellé tudtak nyúlni, sok ilyen ízesítésnél. És ez kihatással lenne a többire is. Épp is raktam az alapot olyan a bére. Egy uh -huh. cég megérdemelne így ezek alapján, mert egyszerűen mellé, mellé nyúlnak. De viszont azért meg felhozza. A raskrexes. Azt, azt. Uh -huh. és a, a, ő Azt lopta utána a többi cég. Tehát épp ez az, hogy szerintem legalábbis... Persze az, hogy mi mikor láttuk meg a piacon és aztán külföldön mikor volt ilyen, az már más kérdés, de hogy... De ez a boci ez magyar? Hát semmi semmi. a valójában de, de magyar volt, akkor úgy kérdezem. Igen. Szerintem origiba, igen. Jó. A Val, valahol valaki, mikor valami ebben magyar volt, gondolom. Tudod, mit hagyta ki amúgy a tirelisztről? Na. Vagy itt egészről? A szerencsi csoki. Szerintem sz, sz, sz, az a baj, nem ettem soha egy darabot se, szóval. A pátyák a vagy három fogadás esküszök neked. Nagyon. <laughs> a szerencsi, izé, étcsoki. mert az csak az a... a... Az 8 choki volt nagyon sokáig. fú az a jó volt. Mindegy. Na jó, menjünk következő. Bohus csoki. Én úgy emlékszek, hogy ez valami rumos, narancsos, vagy valami ilyes mézesítésű. Narancsos. Ez a bohóc narancsos töltelék teljesen felismerhetetlen, hogy <gül> narancs lenne. Viszont, én ez nekem, a bohóz choki, az a full estér. E, igen? Az a full estér, annál, tehát Alcsó és jó, és meg lehet belül lenni hármat, négyet, tökélet. Annyira, annyira semmihez nem hasonlítható az íze, annyira, ez pont az ellentétje az ívcsokinak. Ugye ez is teljesen biztos pakurából készült, de ez ennél nem érdekel, mert olyan jó, szerintem. Őszintén vagyok, tehát őszintén azt mondom, hogy nekem ez totálan, tehát én bérez ez én megveszem, teljesen ki vagyok vele, viszont meggyőztél, én esre szavazok. Én esre szavazok, passzág. Az a baj. Nem annyira, emléksz, nem annyira emlékszek rá. Én És egy, alap, egy, egy alapból. Igen. Nem, nem fog tudni érdemi hozzászólást tenni, viszont nagyon tetszik a neve. A bohót, csak. Mert ilyen hülye szót, hogy bohót. Ezt egy csokinak adni. Szerintem kiváló, viszont fogalmak sincs, meg valamire, újra emlék, hogy ez egy ilyen elég, nem tudom, a csak is, szóval ilyen c oh. Ez is kimaradt nekem, szóval rádok bízom. Amúgy ez tény, hogy a bohóc, a bohóc autós, lottó, Eperjó és kapuciner, az ugyanaz a, te, tehát az mind ugyanaz a termék, hmm. ugyanarról a szalagról jön le, meg a Igen. szamba. Az a szamba. Itt figyel a csak ugye mindegyiknél más tartály van a töltőgében, egy kész, de a pohóc, az maga Igen. a tökény. Figyelj, Igen. én elfogadom az s írt, amúgy, hogyha te azt mondod, jó, á, legyen átír. Az A-tírrel át vagyok. Igen. Figyelj, menjen este, ha azt mondjátok. Én hát. azt mondom nektek. Figyelj. Túl kevés a hozzászólásom ez. Menjen akkor esre <gül> Az első estír, az. az a bohóc. Jó, ott van és ott van. Beraknunk, jó. Na figyelj! egyszer csak ki valaki megnyitja ezt, és csak ennyit látja a végeredményt, hogy a, a, a bolt az elején vagy minden más haladta. Na, Bounty 8-csokis. Ó, jó. Nekem ez, nekem ez a legjobb csoké, tehát ez nekem alapból estír a A is es is vagy A lenne, de az 8-csokis Bounty, az ah. úgy el van találva az édesség, meg, a nem, meg, a, meg ez a 8-csokis dolog, tehát szerintem ez a legkiválóbb csokoládé. Igen, de kettő van belőle. Meg azért, hogy kettő van belőle, de amúgy azért, hogy kettő van belőle, mert több csoki van, mert úgy ugye, ugye középen is van egy, van még... Aztán azért, mert osztozhatunk rajta a barátokkal. Nem, nem, nem. Ezen <tolhatá> nem osztozunk. A, a, a, a Twixen osztozok, ezen nem. <tolhatá> Ahogy a, a baonti az jut a róla, hogy beleharapok és fáj tőle a fogom egyébként. Valamiért nekem ez ragadt meg, hát, Ezt, egyszer. beszélt meg. De, nem, nem, de, de most már nem, nem fájna szerintem, csak ugye mondtad, hogy <gül> a BT-nek ne, a 3 volt ez, hogy, hogy valamiért neki gyerekkorában megögzött, és én nagyon szeretem a bound-t, de az van meg, hogy beleharapok és fáj a fogom. Mm. Úr ez a kókuszos lehet. Viszont pont a töltelékhez akartam mondani, hogy na erről beszéltem, amikor, hogy ugye van amikor eltalálják a kókuszos tölteléket, van amikor nem. Bounty-ba kurvára eltalálta. Ja. Hát ez el, a bounty de én imádom a kókuszt, és itt el is van találva. ez Az egy -ok csokis bounty, az estír szerintem. Estír, úf, uff, de jó, S hát. Húl. hallod? Amikor ide? Elkezdtük uh -huh. a három darabosat adni, szerinted hányat vette? Kettőt. Igen, igen. a hogy gondolsz Egyed, a bontról. Én nézzél egy ténycsoki párti, de elfogadom az estírt mert nekem a ténycsok is lenne az S. Vagy legalább... A gyereketőt rakhatjuk s -tírbe. De hát arra még nem volt szó. Csak én azért... nem raknám estírbe a sima. Tehát hogy olyan nagy a különbség közte? Nem olyan nagy, de ahhoz képest, hogy milyen jó. Uh -huh. a... Jó, a én egyezek ezek A-ba, de akkor az elejére valahova. ide? Aha. Aha, aha. aha. Jó, akkor beleegyezek, jó. Van még hozzáfűzni valótok, vagy mehetek a kapucín erre? Hmm. Nehet, tovább, ez a legjobb csak jelv, a világon. Kapuciner? Az nagyon <sínt> jó, szerintem. Nem. Én szeretem a kapucínát nagyon. A kávé csokik addig voltak jók, amíg nem ittál kávét. De ennek semmi nincs a kávéhoz. Ez! Nem hát, nem nem de, de, ég, ha... ég, Figyelj! A Bound, tehát hogy, hogy érted... Hogy Jó, meg, nem ettem tehát, még rá... mókus, akarsz élni vagyok? Rá van éve de semmi köze nincs, hogy ez kávés. Hát... Mert kávés hát. sokaképpen árul. Hát ez, de semmi köze nincs ahhoz, de, tehát az... Tehát érted, az Eperjó sajátod soha epret. Hát nem, nem, nem arról van szó, de... A, már ittál kávét, de tény epret, és annak a, ahhoz képest az Eperjó is ha, finom ez. De hogy itt áll egy jó kávét, aztán ezer egy kapucinert, hát ez. nem jó És De, hol lehet jó kávét? Azt gondolom a testem. Én van egy, van egy fasz a jó újonnan nyitott kávé az ott a lónyál utcán, vagy nem tudom, nem vagyok pesti. És. egyszer oda betévedtem bátyámmal, lettünk egy szenüvet, ittunk egy kávét, aztán és meg. A... Volt 50 ezer forint, mi. A barista fiú rám úgyhogy nagyon cuki volt, úgyhogy minden fasz. De. Attól függetlenül a kapucine C. B. B. Nem egy jó csoki. A kapucine Nem, olyan íze van, Ittatok? adok Maci kávét, vagy ilyen Cirok kávét. Olyan íze Na, van. Olyan, olyan íze van, így van. Az nem jó. Az... Ne. Én, az a, én. Egy túlságosan, vagy, tehát egy túlságosan hasonlít a kávére, tehát vagy kevésbé kéne hasonlítani a kávére, vagy jobban, de ez így nagyon rossz. A rossz kávére hasonlít. Tehát hm. a rossz, azért... Az És van Budapesten jól. rossz kávé így? <laughs> Csarodtam Ricsi elég rossz a kávé. É. É. É. É. Szóval én, nem én, nem én bére raknám azért. Én, én B, B szerintem. Azt a sors akarta így. A B legvége. A B legvége. Én azok kiegyezek. Kiegyezek. Ricsi, nem akarsz ja. kilépni Steamből? Felugrott a Steam? Igen. shitballs -t. Nice. Ezt is láttad. Legább nem valami kínos. Nem a... Az Pussy Destroyer 420. Vagyis hogy is hívták a dotába? Ortágot a... in a... bluetooth? A... A... Nem, nem, nem, nem, nem a... a gyerek aki az osztámet sem volt. Booty Fort Venti. Na, következő. Kinder Buenó. A ott Én ott, ott, ott tartanám. Szerintem, nem mondasz ha, én nagyon nem szeretem a kávérológatot, szóval én nyomnám lefelé, szívesen még lejjebb. E? Akkor... Nyomnám. Akkor Ricsinek meg kell hajlani előttünk. Jó és van, szépen. És előtte vagy utána. a baj, előtt nem, a nem, mehet. Az, az, nem az mehet. nem mehet. Nekem nem mindegy, csak ez amikor 3-bit... Vagy akkor azt rontja a B-nek a mint állagát. szerintem. Ja, ugye már kapucinára olyan mint az ribit, az jó, az jó, nem a 3-bit. Na jó, ha nem kell felhasználni a vétómat, akkor azt lehet, hogy én bevétózom bérem majd a végén. Jó. Na, Kinder Bueno. Szerintem kívánok, A, az kiváló Csoki. Es. Abszolid Kiváló. Á vagy es. Azért nem az árból, mert kúrra drága. A úgy tényleg drága. Hát, jó, de teddig akkor nem volt szó nem ár szerint. Hát, az beszéltünk azt. Szóval, szóval. Érted? Beszéltünk egyrészt arról, hogy az 70 ára... 30 hasonló. Hogyha már csak ezen múlik, érted? Tehát, hogyha... de amúgy jó... De 160 csak... forint vagy valami ilyesmi. A faszért, vagy Két... szegények, bazd meg. 200. kétszáz öt meg, akkor <gül> <gül> hát, Én nem, nem. Ö, Amúgy a, a, szegény vagy is, neki ég hozdog. Kinder, <gül> kinder bueno, jó, nagyon szép is, nekem az például tetszik, jól néz ki maga, ez a kis, kis bludgyok, vagy nem tudom még. De egy picit talán túl édes az én ízlésemnek, de egyébként szerintem nem édes, amúgy. Tudod, hogy hallom Ja, ja. na az... Az javasleges. Az... Lejjebb rakom. Ez igaz. Mi? Ne, rakom. nem. Mi? Ja... Nem. Ide, le, ide az Ide. Nem. De, nem. De hát de hát mennyi műanyagot termel, bassz meg. A lo... Tehát a Kinder Bueno öli meg a tengereket. Jót, így áll. van, nagyjából. Lejjebb, mégis az... ide rakom, ide, ide rakom. <laughs> Ricsi, tudom, hol laksz. Nem? Ha beszállok a, a... a biciklire, odamegyek is meg, az. Vettetek már egy csik Mawamot? Úh, uh, uh, tényleg, az, az öli meg a környezetet. Tényleg. Az, az meg a környezetet. tényleg. Az, megvan a mahova, a... Igen, igen, a kis rá, rágó, nem? A ragadós rágó. ragadós ráadós, ráadós, cukor. Cukor. Rágó. Az, az. Na az, hogy a, egy csíkot veszel, ami aztán... Uh, az egy műanyag zacskó, vagy az egy műanyag borítás, aztán azok még ízekre, műanyagra vannak bontva, vagy aztán minden egyes kisebb tégla még műanyagra van. Na, a Kinder Buenavon is az a hogy felesleges, érted? Fix meg tudja oldani, hogy csak egy zacskóban legyenek, de mond már neki, hogy a Kinder nem tudja. Mi számít azon, hogy összeragad, mi történne, hogyha nem lenne az a plusz egy zacskó? exkluzív exkluzívabb gondolom. Hogy ez egy exkluzív deszert, amit megesztés kell Az a hogy az a szar lehúzós szalag, az vagy működik, vagy nem. Ez igaz, Jó, akkor ez C, oké? Nem C, jó, jó ott az A-ban, az estíről. ilyen apró, ott már, érted az estírhez már teljesíteni kell. Mint a bohó. ott és akkor hótszáz feltrét csak, én most már akkor egy boncolgatjuk a dolgokat. <gül> <gül> az emberi dolgok, egy gyárszalag biztos feltrét. Semmi emberi dolog nincs benne, semmi természetes dolog nem halt bele, a Biztos uh -huh. ez benne, hogy amit a Mirka gyár alján összesepernek abból a csokiból van. Most körüljön. már kicsinyes vagyok, most már nah, a az az azok... Azok, amit tetszeni fog nektek, azt le fogom pontozni. Amúgy, ah, amúgy, nah, viszont visszatérve kicsit az autósra, hogy benne a kókusz valószínűleg a bounty maradt ki. A konvér alján így összekotorták, és akkor az kenik bele. is. Tudod, ami elbaszódott már, tudod, ahhoz már kiszáradt. Ó, oh, jó lesz az autósba. Ja. Jó lesz a forintos kiszerelésbe. Mit szóltok a Kinderhez? A Kinder ö, csoki, a klasszikus, tudjátok, ezek a baráznált lófaszok. S. S. S Szerintem Na, na Én, nem legyen. Legyen. Én azt nem nyomnám esbe. Annyit nem ad hozzá az élményhez hogy eslek. Szerintem is inkább ájj egyébként szerintem. Mi a, a, a fazbájot ott van nektek? De teljesen jó, jó. viszont T -t. szerintem még ad... két embert kiköptek, vagy... twitteren. Szeci, figyelj! Szóval az a helyzet, hogyha azért rakom ide, és azért én azért raknám ide, mert ezek mind jobbak nála. Igen. Oké. Tehát ezek... Hát, nézd hát... már, de mi, mi, mesélj, tehát miért, mi a jó a semmi semmi olyan Itt, nem különleges, legyen, nem különleges mi, mi a gyerekkori nostalgia emléket. emlék, hát ez, ez kurva jó volt, mikor nagyobb a fitánkart al... a... de... <gül> ér érve, érve, érve, meg, meg van egy fétón öreg van egy fétón szintén, érted, túlárazott ahhoz Oké igaz, jó. a másik, a töltelék. Például faszom az a töltéj, mi az, hogy teízű, Az mi lenne? Érted? De semmi olyan különlegesség nincs benne. A ugyanolyan íze van, mint az összes ilyen kindertelj alapú terméknek. Tehát mondjuk Igen. a hiderteljás. Csak mm -hmm. íze van. Mm -hmm. És az finomabb. Hát Valami érted, a finomabb, biztons? Biztos, hogy nem. Ah. Jó, á, oké. Okay. Köszönjük, van vétód. Majd a végén, mikor te egyet én azt levétózok, vagy majd amikor mételyvétózik, akkor... <gül> <gül> Megvétózott a mételyvétóját. Jó, srácok kitket, a hosszúkás kás kitket. Vasta kitket? Mm. A vasta kitket, a tik. B. B-nek ugye a közepe. B közepe, aha. K hát, vagy valahogy ott, a két Balaton közé, be is mehet. Közé? Még a boci is a kék baraton közé is beraknám. Tehát... Már úgy tett, hogy a... Így? A, a szeretet a. után... Így. Jó. Mostan jó. Én ilyen, szerintem... Nem tudom miért, Most hogy egyébként a egy ja. mm -hmm. Az. Hát, Én a szeretem lehet. amúgy, de nem egy nagy szám, vagy hogy nem... Ja. Nehezebben szerintem. És mit szóltok a barázdáshoz? <laughs> Az, na, az A vagy az... S. S. Az Á a, a, szerintem a, is S. A a a a egyébként. Legalábbá. És hova? Nem, nem viszük felesbe, vigyük már felesbe. Ö... Hajlok az Amúgy... S felé egyébként. Én is hajlok S az S felé. Felé. Én én De lehet, hogy. Az a baj, hogy ha nagyon szét akarjuk szedni. H hogy eszitek? Kit Aha, na ez nagyon fontos kérdés. Ez a kérdés. Ez fontos én kérdés. letörgetem a csikokat és azokat elmajszolom tulajdonkével. Nem hú, úgy te lázadó. Mi? A harapom, harapom, harapom. a fazba. Miért? Ez mi a... milyen élmény? Jó. Sokkal jobb amúgy. Sokkal jobb. <laughs> Nagyon jó Azért mert úgy eszed hogy nem kéne, vagy amúgy én is. Igazi rebelnek hiszed magad. Minek? Rebelnek. Lázadónak. Ja. <sínt> az kannak. Mert érted? Egy, egy full táblás sok az, nem magarod bele, nem vagy egy álva. De ez van. egy... Né, nem, ezt akkor azt is megteheted. Meg tehetném, de, de az, mi... ne, az úgy nem jó. Túzás, az túlzás. Ott érted? Egy csíkot letörsz, az pont megfelelő adat. Itt húzod meg a vonalat, azt mondod? Itt, itt beleharapsz egy kit de jó. Meg... Viszont azt is hozzáteszem, van a drága kitket. a aranysárga. A szor. Meg, meg a, a ruby. Ja. Szerintem az még, az még a sima Kitkatnél is jó. A Azt szerintem szar Vagy én nem tudom, nekem nem ízlik. A is az, az meg ilyen az, az, nem az, az felesleges. A, a Rubi, az felesleges. Az díszítésnek jó. Ja. Nem úgy nem. Ezért tettem most a kókuszost ugye kókuszos ilyen kitketet, de... Micsoda, van ilyen? Aha. Ja, ja, ja. Most van is. Hmm. Nem rossz, de annyira nem is. <coughs> de ennek jó volt egy ilyen kalandnak. Viszont a dupla csok is. dupla csok is kitket. Azt nem tudom. Azt vállod, a extra, extra, extra csokival. hú, az nagyon jó. Instant jobb, így desz. Nem tudom. Na. Jó, jobb -e, mint a bounty igazából, most azt különjük el, hogy jobb-e. Jajajaj, értem. A, a Z ja, Mint a tej csokkis Nem, nem, mint a tej. Tej. Na, na, na, na. Vagy? Mi? Mi? Az csak kisról beszéltek, most az rss Én nem van. az ég csak kisról beszéltek. Ja. A csak Istán nem biztos, hogy jobb, amúgy, de... És ha azt az A-ba az rakjuk. De inkább. Hát... jobb az... jobb. Jobb, az jobb, jobb, így, jobb, jobb, jobb, a... Jobb, a, ja, az... jobb. Akkor S? Vagy A? S, S, vagy A eleje, vagy S vége. S, S vége. S vége. S vége, jó. Jó, legyen S vége, oké. Okay. Következő... Ez a... kókuszos Ez mi? Ez a kókuszos Ez nagyon trénynek kivék. Én? Azért raktam volna, mert kókuszos. Én F. c mondom. Hát, a C és a... a mondjuk ezt most átlagban beszéljük, vagy ez a bizonyos? Uh, Mert ebből is van pár jó... Van, van, van, van, vannak nem rosszak egyébként, de mondjuk az a baj, hogy szerintem ez olyan bűnszar, mint a banános ív, nincs. Hát... És, tehát hogy ha... annál mérföldekkel jobb, ezért raknám C-be. A banános ívnél jobb, azt tud így. A kaputínál mondja hát, D-nek az eleje. Nem, azért d nem érdemel van, szerintem. c De nem, meg a hogy vele legyen egy szinten. Nem, de én azt lehet vétózni fogom. Szerintem D, amúgy. D? d. Ez, é éppen csoki. Úgyhogy mindenki D-t mint a banános hív. Körülbelül, de... De annál egy jobb. Szóval az, az, amikor azt a benne lévő tölteléket eltalálják, akkor elég fasza is tud lenni. Ja. Viszont amikor száraz a kókusz rajta, meg Hát mert senki nem veszi ezt a a boltokban két évig. Hát én azt tudom, de hát azért nem veszik, mert rongy. Amúgy, amúgy ez nem olyasmi, mint egy kókusz tekercs amúgy, tehát hogy a másik, hogy ilyet otthon jobbat csinál szerintem. Igen, tehát otthon nullabből fektetéssel sokkal jobbat csinálsz. Jó, nem nulla, de hogy nem olyan sokkal. Sőt is kell az izést toki, megsül, csak kibaszod a hűtőbe vagy valami. Na mit mondtok? Én dél-eleje. dél jeleje Dél-eleje. Jó. Eper jó? Eper nem jó. Azért unalmas, nem? Hát az... Na, nekem az eper jóval jó gyerekkori élményeim vannak. Igen. De. Amúgy az tényleg egy kicsit krémesebb, az egyébként, de ilyen, okay. ilyen az teljszínesebb, bófasz, nem? Szóval. So, tehát ez a, a. Mindig, amikor, ha. Tehát ez a lottó eper jó. Kapuciner, ez a termékcsalád. Mindig az eper jó volt, a kicsit drágább. Jobb is voltam, vagy jobb. Nem tudom. Jó, jó staff. Jó staff volt. Volt egy időszak, amikor rendesen voltak benne, hát úgymond voltak benne eper darabkák, de csak eper granulátum darabkák. Nem jól keverték össze körülbelül az egyveleget, azt eladták különleges termékként szerintem. Most az a gondom, hogy a Shrivid az mindenképpen jobb. Szóval, hogyha a C akkor, vagy B akkor ide a legvégére kerül, szerintem. Ám szerintem a töltelékes dolgokat, én lehet, nem. lejjebb Hát én ezt a kapucinere nem C-be. De a B végei, hogyha úgy érzitek, én oké. A B végét, ezt érzem. Szerintem az néha a Gauss-görbét. Én azért is mondom, mert ennek is jó a neve. Eperjó. Nem jó, szóval, ha szeret jó. Aznak a marketingesnek adnék egy csillagot. vagy? piros pontot. Igen. Ez epel szem... piros pontot. Oh. Há, szerintem B, B legvége. Jó. No. Mit szóltok. Mm. Jó. Lotto szeret. Ez azt hiszem, hogy ott, ott figyel is egy dió, szóval szerintem ez diós volt. Robos diós. Robos diós. Ez egy kis Rió... el... klasszik sport szeret? Ez nem. az olcsó sportszelet. Ez a nagyon olcsó sportszelet. <kül> Akkor ezt, azt jöttük CD. Uh -huh. Mi? Nem, nem tudom. Szerintem ez nekem kimaradt, vagy nem nincsenek róla emlékeim. Annyira nekem szeretem. sincs. Nem? Én a rumos, diós csokikat nem szeretem, kivéve a sport. Szóval... C? Én... C. C vége? Uh, ja, C vége. Bár... hogy uh, én azzal eléged vagyok, a Jó. Ja. Mars de. szeret. Én szeretem a Mars az az D. Micsoda. Mm. Mm, a Mars szeretem, az nem. konkrétan D. Nem vagy egy D. Ide, ide vala valahogy, valahogy így. Hát te nem vagy normális. Figyelj, Tudj, én, szer én, így, szeretem én szeretem itt a karamellet, meg mindent, de ez annyira kurva édes, meg annyira glej, meg annyira nem jön össze az egész, hogy, hogy egyszerűen én ezt magamtól konkrétan nem venném soha. Hamarabb venném a banános ívet, mint a marszeletet konkrétan. Akkor ez erre egyszer egyszer. a vétódat. Erre majd a vétódat, mert szerintem B-nek a végére, vagy C-nek a C-be. Mi? Jézus! Szerintem A. NERD! IZ EGY A Mars? a, a Snickers hát le... az talán, de a Mars A Snickers A Snickers az.. A az.. Mindig a vasas, magyaró szinte.. Na, várjatok! Akkor figyeljetek, pakoljuk.. Pakoljuk be a Snickers-t, és utána viszonyítsuk hozzá.. Snickers-re ki mit mond? Az bőven átír, az bőven átírnak az eleje.. Á vagy esnek a vége a a vége.. A-snek a eleje b És hogyha megegyezünk itt? Teljes bounty után, mondanám. Mm. És akkor... Hát hogy most ahol ott tartoz, nekem jó. Hogy hogy ide ott tesszük ott akkor? Hát e, Jó. Mert a Mirky a Mi? Addig lehet kapni már. Mirky Véjt? Mirky vét, tényleg mm -hmm. kimaradt. Ott van. Az a, az az a Krisps, vagy mi a Lofa-s ja. neve. Tényleg a, a Na. Na, ide a sneakers? Magyar, én jó? Nem jó? Na, más akkor. Én, én hát az, az egyen lejjebb, lejjebb le. mint a Snickers. Tehát ennél is lejjebb a d e Nem, e mint, mint a Snickers. Mi? Te... De... Pillanat jövök, át de mennem hogy megüssöm. A Mars, az egy katasztrofális soki. De mi miért? Ne. Nem vagy katasztrofális, nem értünk veled egyet. Vagy ti azt látod erre a vétódat, pakolt pakold fejebb. Mars... A snickers a legalább egy szinten van. Nem, szóta milyen gép a snickers Snickers felapjuk, nah, én mellé raknám. Egyrészt nagyon közel van a kettő. Szerintem borzasztó szóval Nehéz megmondani, hogy melyik a jobb, benne, amúgy nagyon szeretem a is, meg a is. Én pont egyen lejjebb tenném amúgy. Én pont, o, ide, oda pont. Annyit tudok mondani, hogy azért a Mars az már még nekem is túl édes néha. Nagyon-nagyon hát én... nagyon édes a Mars szerintem. Az, az édes, azt oké. De hogyha én a dél szöcssi iderakja, ide rakja, ti meg ide rakjátok, akkor igazából jó helyen van itt? Itt még a múlyboszappet előre-hátra felüllem, vagy inkább előre-felül talán hátra már annyira nem biztos. Hát én biztos, hogy tenném, de akkor már. A balaton szeret és a kitket közérak, nem? A kitketnél azért csak jobb. Hát a hosszú kitketnél. Hát én nem vagyok benne biztos. De úgy szerintem hamarabb vennék hosszú kitketet, mint most, de. Hát én meg De, de, de. Érdem, neked Na jó, hagyjuk itt egy utána, még majd variálunk. Mi és Az S. S. S. Aha. Mindenkinek. Az, az az én az S. Sőt, lehet a Talán csak az ét csak is bánti jobb. Jó, egyébként bál... a bohócot lelakom a lekhát és azért rakom ide, mivel, hogy ez csak métejnek a dolga. Én csak azért, mert nagyon-nagyon lelkesen beszélt róla, azért szavaztuk meg az esetnek, és szóval bócs az mindenképpen a legvége lesz az esnek. Jó. Jó? azzal a helyen, teljesen Milka az etalon, Milka az jó. Milka? Ja. Basza. Szoptatok már el egy full tábla Milka? Sima. Lehet. Sima. Ugye? Lehet. No, az no, ügyvédjeim no. azt mondják, ne válaszoljok el. Az a baj egyébként nekem ez, ezzel a táblacsokival, hogy veszek egy itt mondjuk, és akkor így megeszek valahogy egy, egy, mit tudom, egy csíkot, és akkor így elfrejtem egy hétre. És akkor utána megeszek még egy csíkot, és elfelejtem. De ez egyik véget, a másik meg így, pász, meg, meg kell mindet, mint valami kretén, nagyjából. Nekem is szomorú akarok. vagyok, így zabálom az tonna számra. <gül> Szerintem volt egy hét, hogy csak a én éltem. Na. Az, az, az jó, az jó. Hát, Ugye, pont annyi kalóriát bevittem, hogy éljen, <gül> éljek még, tudod, ez a. <gül> Na. Epres-Milka, ezt tudom, hogy ti nagyon gyűlölitek amúgy. Én ezt nem szeretem, én ezt legalább szépet tenném. Hogy mik lejjebb. Szerintem az epres milka tök jó. Szerintem is kurva faszol az Epres-Milka. Szerintem én B raknám vele a Akkor egyezünk meg egy ában. Mi? Egy a hát mondjuk, mit te vagy? Hát mondjuk, akkor lehet, akkor B. vagyok elégedett? a milkával, a epres milkával, mert olyan, mintha ilyen robbanó cukor lenne benne egy külös ah, jó, szerintem tök jól szubarakva. Ja, a, a, nagyon jó a töltelékén, olyan fasza. Mert én... Ha Lémes. nem érszek, amikor érted, hogy én nem összek piros mert a pirosak a lányok színe, akkor is eper, epres milkát ennék, tehát hogy ér, ér. <gül> De, kereszt, a piros csak itt a piros a lányok színe, ez körülbelül ez az óvoda e, első- másik hmm. osztály. Tudod? Mm -hmm. Az ebben az egy lányos így. Aztán utána az felnőttek is tudják, mi a kommunizmus. Igen. <gül> uh, mi? De mindegy, és annak ellenére is szerettem az epitet. Én szerintem jó az lányos. Eper. Hova a? B. B. De, a... A, legvége. A, legvége. a B. De van A vége. Mi? Nehe, Szerintem. SB. E bocihoz valahol a... a, a lentebbi bocihoz. Uh -huh. Jó. Boci, és a más, közé? Már még vissza, az Eperjuel-i, hamra vennék mint mint Eperj... vintage mit Ne bár, mit te mit mondasz? <gül> Én simán a legvégére rakám. Akkor a legvégére. De már megkaptad e... a bocit, vagy a bohócot. A bohócot megkaptad, mit erőszakos kocit. De <gül> ha... Kompromissumra kompromisszumra akarunk jutni, akkor legalább a boci elére, nem? Jó, legyen, oké, okay. jó, ez ilyen ne, hát nekem Ez hamarabb veszem. veszem, ez hamarabb veszem, mint a bocit mondjuk, hogyha táblásat veszek. Jó. Ja. Na. Jó, legyen kibékületre. Fehércsok és a D. Legvége. Szerintem a fehércsokit. Szerintem az B. Gyűlölöm a fehércsokit. Nyeh. A fehércsokit az egy Equire Taste. Tehát az egy, több, egy darab vaj. Tehát az... De a fehér csak oké. Szeribit után tenném. Szeribit, Szeribit után tennéd? A hát, egy te tudná, ja. Én legalább, hát nem is d de egy C-t, biztos. Mert á, jó, ez tényleg ez nagyon szubjektív, jó, mintha nem lenne az egész az, de a fehér csoki, ez nem csak a mirkára van az összes többi, hogy az valakinek ízlik, van akinek kurvára A fe fehér csokit azt, azt én úgy tenném, hogy van itt az F, és akkor a mars, és utána fehér csoki. Jajjó. Miért vagy tökényleg? Annyira ezért vagy Na jó, a vagy mondodát, mirább, Na jó akkor a rakjam. Ide. Az leg vége. Azt mondja nekem, hogy szélsőséges. Micsoda? Aki nem esik egyáltalán töltelékes csokit, az mondja nekem, hogy szélsőséges. Hát. Én azt nem, nem hát. tudom egyszerűen B-be rakni. B-vége. Én azt nem akarom B-be rakni. Eperje után még oké okay vagyok, de tébet. A kapuciner el egy szintre, amíg azért, amíg a A kapuciner Isten vezér, Isten császára a fehéges, Ebb képest. Ebben a fényben én is a B végére raktam legalább. Azért annyira nem rossz, csak az tényleg az, hogy nem iszik. Na szerint. jó. Hát ez... ez... jó. Amúgy mélykivény az tényleg kimaradt. De még követ, a a simon mélykivéd hova raknátok? Én azt felára Kábé, mint a Mars jó vagy. hogy jó. Az az én sok irendik, hogy itt, itt nagyjából. A, uh -huh. izé, a lágyabb mars, olyan könnyedebb. De igen, látjátok azt, az, az jobban szeretem, mint a Marsod Sokkal sokkal, sokkal én jobban is. szeretem. Jó. Ja. Van a van az a celebration, vágjátok uh -huh. Aha. Az Aha. különböző van. Egy falat. A a, a jó. Ez nem magyar gyártják. Hát, Jó. Mi? Mert, mert a cerebrations de az import. Meremélkivét, igen. Szerintem ezt Magyarországon gyártják, nem? Ad a terméket magát lehet? Hogy miért negyártad? Hát mit tudom hogy mert a jobb íze van annak. Ne? Hát, hát... Szerintem csak az, hogy így hogy falad van, ez olyan, mint tudod, hogy... Mint a katonában mennyivel finomabb néha hát, olyan, mint... Igen, de egyébként, de... egyébként azt mondom, hogy, a... hogy nem egy gyártják, hogy például, hogyha Jägermeistert Jégeve... veszel itt Magyarországon, meg veszel Németországban, Németország az teljesen más íz van, és az jobb is egyébként. És azt hát is, is tudok tudom de... képzelni, ha kimész Üzbegisztánba, akkor a Mikimének is másik íze lesz. És lehet, hogy az... azért jobb a kicsi, a falat, mert hogy azt lehet más, gyártják ezt. Hát hát. szerintem csak a pont azért, mert falat azért... Falatka? Mondom, hát. Igen, hát de... nagyobb a Ja. Hm, az lehet mondjuk. Jaj, jaj. Mondjuk abban, a, a Galaxy csoki, mondjuk az biztos, hogy nem gyárték. az nincs is Magyarországon szerintem. Nem, nem, nem. De az ilyen Milky nem? A, micsoda, a Galaxy? Aha, vagy rosszul. Na, ez a Milka körülbelül. Ja, igen. Ez ilyen angol száz Milka jelenlegű. Aha, igen, ja, ja, ja. oké. Okay. Angliában nem Galaxy csoki volt mindenhol? Ja, az van. Szerintem volt Milky nem is lehet. Vagy... Ö milk nem is nagyon lehet venni. Hát azt csak nem eltérni. Na, Milky Crisps. Itt szóltok. Mm -hmm. szóval az egy nagyon király amúgy, az, az, az bőven rába nem. Mm -hmm. szerettem szerintem, és ez egy jó csoki. Á, ja, az oké. Okay. Én, én, én engedek nektek. Ahogy Hova? Én. Az ostja izé válogatása, én szerint simán a Kinder Bueno felé nem. Amúgy az tényleg kibaszott jó az a csoki. Az, az, az úgy, a hogy nagyon kevés egyébként. Tényleg jó. Igen. És Igen. Mert, Igen. És ez Igen. Az a tényleg ezelet a bajom, De ez akkor ez egy jó bajom. csoki. <laughs> ez ugyanaz a bajom vele, mint a Kinder ruino hogy... ahhoz képest drága. Igen. Tehát, ez nagyon úgy van a tir. És nem tudom, hogy csinálják. Az az ostja-csoki tölteni kombó benne, fenomenális. Nagyon jól lehet találták. No. Nesquik. Mag a csoki. Nesquik. Mm. Én ilyet tök sokat ettem, gyerekként is én ezt bőven b raknám. Mm. Ez olyan átlagos, ezt, ezt így megveszed is akkor így, a... az így. Igen, ez ilyen oda, oda, nekem e ott jó. Egy szribit. falat igen, <gül> teljesen. Ez, ez egy... is nem korrekt, talán kicsit előri. Á, nem, nem, így, így jó, így jó. Mivel ilyen, nem is magvas, mi van? Tehát magvas, magvasnak szám? Nem, ez így van benne a... Flake. Yes. Igen, Igen. A van benne. De azért tetszik, mert tartalmasabbnak érződik így. Érted? Bedobsz egyet, azt még azt mondod, hogy ez jó is. Tehát, hogy még jót is tett be magamban. Meg az is. Én amúgy nagyon szeretem a Nesquik, Gabona is, úgyhogy ez, a... ez oké. Okay. Ez jó, ez a csoki. Ez jó. Na, sport szeret a csomagolásos. Az a az... modern csomagolásos. A régi jobb volt. Ez nehéz. Ez nehéz. Ezt én nagyjából ide raknám, én, én, hogyha rajtam múlna. Hmm. Sőt, nem. Igazából... Áh, nem. Á, ide mondom, talán. Hogy... Ide. Ott talán jó. Én ezt ah. ide raknám. Ide. Az a baj. Ez olyan, kicsit olyan, mint neki nekem, hogy így néha nagyon király, és akkor veszek egyet, és uh. ez jó volt, de aztán ilyen gyakran nem lennék, mert annyira meg... An -an nem közelebb tenném a morshoz. Uh -huh. vasos, uh -huh. Emlékeztek arra, amikor minden negyedik nyer, meg ilyenek uh -huh. voltak? Uh -huh. Fú, vaszka, így szabad. Te kukva Én is kibotot és... sokat ettem. Volt, volt sapkám, <gül> és megint sem meg be kell a kupont, meg ilyesmi. Mm. Na, lehet ezen a mindenki? Én, én lehet, hogy uh -huh. két elé elé? Mert nem tudom, mondjuk két-kettel van inkább bajom, mint hogy a sport szeletet anyározzam. Tehát, hogy... Szerintem jobb, inkább ennék sporszeretet, mint KitKetet. Uh -huh. Épp pont, hogy itt vagyok, de... Már a... hát Egy ezzel egyet amúgy. Akkor legyen így. Opa. Nagyjából jó. Aha. Na, Na, a B-be, jó. Jön a szeret, amit én, hogyha rajtam múlna, ide raknék előre. Én őszintén nem is biztos, hogy vitatkoznék ezzel. Én mm -hmm. ez konkrétan ide raknám. Ott a helyezésben azért vitatkoznék. Ez... ez... Bál... Nem, ez... Ez... De, Ezt Akár veszem bármelyiket, hogyha az összes idő akkor sincán vennék egy darab falszeretet, na jó, ez lehet túlzás, de... de... Az de... angyalok a szádba szarnak. Tényleg, ez nagyon-nagyon az... jó. Én ja, na, azért mögé tenném a Milka meg, meg a Kitkat közé vagy mögéjük. Nekem ez de az egy, nekem az az az egy erős á. Ez, szerintem ez egy erős álláspont, de meghajolok az akaratatok előtt, igazából, de akkor esnek inkább hát. hát akkor menjen tepénye. még egyet hátrébb. Még egy, én még egyet ah. hátra én, én a bőven ide raknám, ahogy ide. Megértem, én teljesen megértem, de olyanokkal van versenyben, ahol már tényleg nagy. Igen, értem. Jó, elfogadom. Kitket kit, kit, kit, talán-talán, tehát még az, az a... nagyon egy szinten van. Az, az a, szerintem a kitket azért, azért bőven jobb. Sőt, a milkánál is. Hogy, hogy, hogyha az nagyon hogy ragaszkodtak, akkor inkább ide tenném. Tett a kettő közé, akkor inkább. Milkánál biztos igen. nem jó. Igen. A mennyis, a ármennyiség. Ha ja, de, az... De, ja, igen, az bár. nagyon fontos. Ez még mindig, vagy nem tudom, mennyi, nem tudom. Á, 100 -120. 120. 120 is. Azért már drágu Na, szamba? Mm, Na, vajó, szamba. Szamba szamba. szamba. Lehet a D-be? Ne, szerintem úgy... Ez a klasszikus C, nem? F, ez B. B? C. B legvége? B. A cseresznyés is csoki, ami nem sok van valamiért. A ízű, pedig kurva jó. Legalább a B. Még én, a, én a saját... A, csak a saját ízlésemnek kéne hallgatni. Én simán beraknám az A-ba. Mert hát az nem róla, képes, nem hogy mit... Milyen nyírt, még hogy milyen pakurából van összerakva, ahogy kurva jó. Én rége lettem egyébként ilyen. Mark? Skurva jó pedig. Mark? Az a baj, hogy nem vagyok elég, nem, nem annyira emlékszek már rá, úgyhogy inkább itt nem akarok hozzászólni és belerontani. Én csak már el ami nek... egy, egy no, meg, meg töltelékes, az még egy nó. No, ezért nekem... Én a is nem... dolgot szeretem nagyon. Na, igen, igen. De de is... ez a kapucénerek közelében van, úgyhogy a B vége az, oké. Okay. A régi serikókra emlékeztet. Az a az jó volt. Az a az no. én, én, én az eper jó környékére raknám. Eper jó. Hát de most ne arra de. Ez hát, igen. Ennél az a év évmilliárdokkal jobb. Fehér, soki héter. Hát nem, nem Mi baj a fehérekkel? Ha? Az a csoki. Tehát nézzük úgy, hogy az csoki, az meg egy darab vaj. Na így. így, így. Ah, i Vajon? Na, tibi, vajon. Csoki. tibi csoki. A... Még, nagyon ritkán eszek Tibi csokit, sőt szerintem életemben nem sokszor ettem, de szerintem hogy tök jó az a csoki, amúgy a klasszikus. Szerintem, ne, szerintem nem, én... nem rossz. Szerintem én, nem én nem szeretem, így. szerintem boci alá tenném. Boci alá. É, Aha. Szerintem oké, okay, de amúgy mi ez a név? Kitaláltak ezt, hogy Tibi legyen egy csokének a neve, Jézusom. Amúgy ja. ezt lehúzni egy kicsit. Hát ezért én meg gondoltam, Vagy a végére ennek, vagy nem is tudom, de a nem biztos nem jobb. Én azon vagyok, hogy lehet hogy még lejjebb kéne nyomni. Aha, hát ahhoz ragaszkodok, hogy az én, a feje csokinál jobb legyen. Jó, én ezzel én... oké vagyok. Nekem, nekem a tibicsokkiról is csomós csomószor az jut eszembe, hogy ez lehet-e egy bevonóval készült, vagy tudod? Aha, ilyen. Ilyen. Ilyen. Tehát, Tehát az a bajom, te nagyon sokszor, főleg annak is vannak olyan töltelékei, amit a fejedet eldobod, a kivis, meg ilyenek. Jajaj. Elég fura, de az biztos, hogy amikor bejöttek a piacra, minden Tibor nevű gyereknek tönkretették úgy egy-két évét. Tudod? Tehát ez az, az egy tény. Szóval a ja, akkor hát Tiboroknak, Tiborokkal hát. egy szolidaritás miatt nem lehet túl magas az értékelése. Itt te Tibor no. vagy? Te Tibor vagy? Nem. Na, ez most... Ez mind most mind egy ilyen kis mind mind mind ilyen. de ismerek sok, sok Tibor a barátot. Szóval én a Tibor barátaim. Igazi barátaim is vannak. Ja. Ura, Pura emberek. Ilyen, ilyen víd. Ginger fox meg ilyen. <gül> ja, akkor nem rám gondolsz jó. Mert mi nem vagyunk barátok. Ó, de de, nem barátként hivatkoztam rá, hanem csak egy furcsa, vip ginger fuckra. Ez, ez de mi az, de mi, mi az, hogy vip, Mi az, hogy víp vagyok? Menj a picsába! Most fogtam fel, hogy miről beszél. ez Kamerába szársad! nem mondtam, hogy töltöttél Alivek is lánynak Ez már egy tény, ez már. <gül> Full Light része, hogy... te. Hogyátok mit, kapjátok meg. <gül> ja! Na akkor a véket azt dobhatjuk, mert nem számít a ja, De Akkor csak véket lejöbb dobjuk. Ne! miért vissza a, csak vissza. De... De... De mi vissza a fanboy, ha mi <gül> van? Na? Na? <gül> Hú, Métel, furtasz meg! Ja Kivagyazd ezek Sót tél, érzek nagyon. <gül> <gül> nagyon sót érzek. Hát, hát, nem ez egy nátrium chlorid. Toblerone. Mm, az too much. Az na, szerintem az van, a C, de... amúgy. Miért olyan a... keményedet tudsz benne? Miért? Nem kéne, hogy ilyen Szerintem nem jó a toblerone, így, amúgy. Na, az beleragad a fogadba, de amúgy finom a... lenne, csak. Nem, A bének a vége. Van egy változat, ami. jó a szem, de. Az alap, ez a basic toberon, nem tudom, finom, meg minden, de annyit nem adok érte, annyiért jobb élvezetet tudok máshonnan kapni. Uh, Heroin. Hogy... De... Meg... Hát, hát. Tényleg ez, hogy a fogadóba, ahogy nehéz -e letörni azokat a darabokat, hogy enni nem lehet csak úgy? Mert de... rossz irányba töröd. Mert hogy, hogy rá, kell, mert így rá kell, kell, kell, kell így... igjen a másikra, és akkor így Értem, Hát nekem C de hát szerintetek C végén, az is oké vagyok. C nekem oké. Az, hogy kapucín az jobb. Tudod mit raknék még Egy oda be. a Toblerone-éhez? A... oreo szerintem. Na, na várjál. Az nem csoki. Ez nem csoki, csak de... Nem, ott a túlértékelés részünk. Ja, oreo -o. az jobb azért szerintem. Jobb, csak az befolyásol engem nagyon Toblerone-nál, hogy... Hogy be volt harangozni, hogy milyen faszat tudsz és amikor lesz, is, amikor először érkezik el, így, nem is, is annyira durva, lehet, hogy így, jajó, Kész. Okay. Dobler one. Itt mit szóltok? Hmm. Vagy hova? Jó. Akár ügynögy. Mehet előd léptem. Mehet szerintem. Ide rakom akkor. Jó. A kapucináról nem jobb. Jó, legyen. De... a vitatkoznék, de legyen. Igen. Pöttyös. Az egy csoki? Túl a Hát a csoki bevonó van rajta. Ja túl Rudi, S teteje. Ezzel. Milka elé benyomnám, sőt még a Bounty elé legjobb a világon. Talán, talán igen, még a Bounty elé is. Ó, oh, nézd elé. már ez izi. A PNG. PNG. Hmm. Balra, balra, vedd még Kaj mindig Udi. balra. Még balra. Úgy, úgy. Fight me, megötsz. Figyelj, én nem fájtadom, én, én egy s es is is körülbelül, tehát... S plusz. Kös, az... Most az a helyzet, a helyzet hát, hogy én oké okay vagyok a pöttya a túrorudival, tehát az, ez egy... Én veszek itthonra, meg hasonlók. De! De! Az, hogy a, a, de. Amikor a, a, emberek kimenek külföldre és azt mondják, hogy túrorudi hiányzik, nekik azt, azt, azt enyhén túlzásnak érzem. Én nem. Én, azt én egy, én nekem én megfogadtam magamnak, amíg van pénzem, addig a hűtőszekrényemben van túrolúdi, és most nincs. És pánikolok az És De várja, én. most van Mészt pénzem, tánzat? akkor vagy, vagy most így... <gül> hát, Körökszábszlónk vagy nem tudom, hogy így Hát, de, de... nem, egyet nem lehet venni. Ja. Akkor egy. Hát, e e csomagot kell venni mindig. Csomag. Sőt, hetes hmm. csomag meg azért. Az hát, mutattam, hány izém van. Ja, igen, a... olimpikonom. Egy gyűjteményen volt belőle. Akciókártya. Jó. És ebből a nagyobb, az óriás, az jobb, mint a nem óriás? Hát... Amúgy most ez óriás van itt van és teljesen ugyanaz az élmény, csak több van belőle. Szerintem a kisebb Én... egy... ez, ez egy kicsit fura, de a kisébb... Ég... Általában a kisebb jobbak jobbak szoktak lenni. De ez valahogy a kicsit a... érzem a különbséget. Ez a <laughs> Neked ezt mondtam. Igen. Mi? Na, az a baj, ö... hogy amikor rám jön a kedv és megeszek három túrórudit, nem mindegy, hogy óriás van itt, vagy kicsit tudod ez a... Jaj, igen. Bár, de... De... Szerintem de nem étejenek az ilyen bizonyos csak evési szokása iránykozzuk. De akkor is, a... viszont ami... amit én esküszöm nektek, S plusz tier, az, az tényleg a mogyoró krémmel töltött túrórudit. Mm. Az... Az. Tudjátok, mi ez, ami ezen nincs rajta, és szerintem S plusz t A Maltézers. Mm. Micsoda? A Maltesers. Mm. Mm. Maltesers. Mond valamit ah. a srácom, úgy. Az. hogy írod? Maltézer. E ja, azok a golyók, vagy ez az... a Hogy írod? Ja, ja, ja. Maltézer. Elfogadod? Ja, szerintem életemre remettem még ilyet. Nem, hát ki. Ne vettem meg attól. Ez a neked S plusz. A Máltai is a ilyen kutya. Maltizer. Tessék! Mm, enném. Ilyen bogyókat kakil. Ezért. Neked az S plusz a Maltizer? Aha. Na jó. Na jó, hát, vagy, na jó. vagy ott a túlrod szintjén van, annyira jó, annyira szerettem. Az, az egy tény, hogy azt nem lehet úgy enni, hogy ne edd meg. Igen, a feléd egyből. Na jó, holnap veszek, geci. Bocsánat. Hát, Kullad Na jó. Most én azt raktam be, hogy a barackosod, de akkor igazából az akármi de akkor maradjunk a barackosnál, hogyha már ez van berakva. B.C. Valahol. B.C.? Ne, csoda. de te nem szereted a tölteléket. Igen. két Szerintem ez teljesen oké amúgy. Én a... Úruruzi töltelék, csak vantrejte. Volt a gyerekkoromnak egy olyan része, amikor csak a töltött Ugye a az finomabb Azért nézzel ki így, azért vagy ilyen. Ne. Ilyen víb. Egy víb. Fanboy. Szójboy. Szójboy. Mit szóltak én ide? Így vagyok, bassza, 190 centis kreolbőrű fiatalember vagyok. Ne, ne jó. Na jó, A kindere, kinder elé jó. Ez ott jó nekem. Ez ott jó? nekem uh, az... hát, jó. én mögétengém. Én nem vagyok oké, hogy a kindernél jó. Aki nem eszik töltedék, és csak az az biztos stírtya. Vannak elveim, jó? A most stíl stírtya, mi? Amúgy finom, az a csoki egyébként, ez a barackos. Jó, ez a meg jó, jó de nyilván a sima jobb, de azért korrekt. úgy csak fogom most már látni a posztjaidtokat, a a Facebookon, szóval azt beszéltek, amit akartak. Az a Twitter, alig volt követő, most onnan is kikövettél? Igen. Remélem. Ki fog lájkolni. Na jó, következő, okék vagytok a itt? tudjátok, a Én oké vagyok vele. Átír, jó. Twix. Szerintem a szerint, az Twix az kurva jó. Ú, ez Vagy nekem hát. nagyon sokat változott így az idők során, hogy mennyire szerettem. Volt, egy kevésbé, volt, hogy jobban. Én ezt Snickers bőven árvassága. iden Ide nagyjából. Ja. Snickers, szín, Snickers ha, meg ez az biztos, jó. De, de átír. Aha, ja. Én még a Snickers elé is rak. Szerintem a Snickers az jobb egyébként. Én ja, hamarra veszek Snickers, mint Twixet, de mondjuk ilyen hangulatkérdése. Hangulat, kérdése. Na Twix-et hm? már úgy, hogy leettétek róla a felszapogatókat? Vagy leszapogatók. Van vik fixációt, mi tegy? Az második ilyen csopogatók. Nem, az OCD miatt, mert azt olyan faszán le lehet hántani egybe róla. Vágod? Annyira jó próbáltam még Így a igy, igy, igy lenyomva. Na jó, és a pöttyösről? Milyen élethűvén utánoztam a torta-nakadó a... hangját, mintha most is lenne egy a szádba. És a pöttyösről mm. ti leszoktátok szeretni a csokit? Mm. Néha. Egyszer, kétszer. Veszettem már. Egy százalékban. Egy százalékban, oh, nagyjából jó. Ja, jól le lehet rosszul. Visszatérve a twix az a bal vagy a jobb Twix a jobb? Megütlek. Hallottad a nevetést, Ricsi? De én a jobbat <gül> <pont> jobban <gül> szeretem, vagy a bal, vagy bármi. Na jó. Na, akkor vétók következnek. Mét egy vétózhat, hogyha szeretnél? Megvárom, még hocsi vétóz. Nem, nem, nem, nem, nem. Te felette kérdezve, Felette Fel a sajnálom. Vagy dobjuk a -e kockával. Van kockátok? Hát izé, itt a robot, -e a robotta. A dobjuk ki -e a robottal. dobjuk ki a robottal. De mit, hogy ki kezd? Ki kezd. -e ki a robot. Hol van? Hogy, hogy kell dobni? Van, menjünk be, amikor a... Mágusos. Szébe is? Hogy van? Jelen, már be kéne hívni a channel-be, hagyjátok. Holó ürnőbe. Jó. És akkor 1-2, Szöcsi, 3-4, Márk, 5-6, Métej, 7-8, Én. És tudsz róla vallani vele? Nem lehetett volna D4-et dobni? Akkor 1, Métej, 2, Márk, 3-as, Szöcsi, 4-es, Én. Hogy kell És ő kezd. Nem, nem, hát csak egy -egy egyet dobok. De mert ez hogy ki fog kijönni, Ricsi? Vagy négyszer dobsz, ezért? Akkor mondok négyszer, de hogy nem kell dobni? Már hát csak egy dobsz. dob. Bár ról, nem? Megjátszol ja, roll, és akkor beírod, hogy 4D4. Négy, -négy. <laughs> az így ról lesz? Az úgy nem fog Az Ez nem lesz jó. 1D4-et Ról 1D4. Kettő, az ki volt? Én. Akkor te, te vétózhatok. Én elősz. vétózhatok egyet meg, Na, várja, ne várjál, hadd nézem végig. Szóval. Estírben van a Túró Rudi. Itt csak is Bounty, ez jó. Milka, Sima, szeret? igen. Kitkat, oké. Okay. Bohóca, amit Bohó, nem értek egyet, de Na, maradjon. Átírben <gül> van a Tej, csak is Bounty. A Mil Milky mi micsoda az? Agen, az jó. Genro, Snickers, Twix, Brösmagy rózs, Barackos, Boci, én ezzel is oké okay vagyok. A Balatonok, a Bébe, Sport, KitKat, Mars, hát... Én... Nekem az eperjó meg szambáról nincs elég információm, hogy ezt így, így a dobjam. Tudjátok mi, srácok, hogy nézem? Én amúgy szerint egészen átbeszéltük, én nem gondolom, hogy nekem vétóznom kellene. Én ezzel meg vagyok elégedve, jól belőttük, ahol, ahol kétséges volt, vagy több kiemelentül ott meg megbeszéltük, meg ráhagytuk egymást, úgyhogy én, én nem vétózok, köszönöm. Akkor, ő, akkor ő, ott dobsz, és akkor egy a kettő no, vagy az igen. Jó. És akkor Métej, egy, te kettő, én három. Jó. Három. Én vagyok. Na, <tos> na. Na, akkor vagy a másod kéne lebombázni a fazba. A vagy, vagy a fehér csokit. Hé, várj, Lehet még a, <gül> a vétózni? Nem, nem. Eldobtad a vétórat. Én a fehér Azért csokit jó. lebombázom a faszba. Úristen. Akkor akább az elejre tennéd. Nem, vagy nem, egy az, az legvég... egyet megy. legvégére. Legvégére. Mi az, hogy legvégére? Hát egyet Mi? megy. A legvégéről a legvégéről. Legvégéről a legvégéről. Na no jó, majd lesz leke... nekem. is lesz még, akkor már. Na jó. Akkor roll D2. Akkor... És várják ki a páros, ki a páratlan. Te még vagy mély az egyes, mit vagy, vagy a kettő? Vagy nem? Jó lesz úgy. Jó lesz kurva mindig. Akkor mit mondtam? Én vagyok az egyes. Jó. Jó, akkor te vagy. Hatszom! Áh! Ah. Hmm. Hát, sorítikai so játék, mi? Hát, ha a matek... Ah, izé, matek kippet, Én a másodobb nem legyen. Hát. <gül> Te be fogod a szádat, jó, azt csinálod. Ó, oh, volt, itt volt. Úgyhogy ő irányítja, szóval azt csinál, mint akarod. Jaj. Ha, ez... ha, nem vissza a jó van? Nem, nem kell trókodni. Hey, Hé, hey! hé! a stúrlód, itt lebombázom egy Ezt? Akkor nagyjából a legvégén van, szóval ide kerül, igaz? Ide, végére, végére, végére. Nem, nem hát itt volt. Nem, végére. Mi? Nem, nem nem, itt nem, nem szépen, hogy azért be és annyi. tibieli. elé, ja, jó. Hát terem, akkor szomba elé, hát arányosan csináljuk meg. Na, na, na, na, na, szépen tibieli. elé. jó. Akkor... Ja, van, hogy van? Így. Úgy. Hoho. Na, mert itt te vagy? Akkor. Én azt mondom, hogy... Bár én ott, én, hogy én, már... én Márko ilyetek. egy egyet, szóval eddig is jó volt, rakjad vissza azt a jó töltött izé, Na már neked mi a véleményed ezek után még? Hát én a csak ének nem örülök, de legyen. Nem mondod, a szóval. Nem, hát már ellopta izé, sajnálom. Én már elmentem. Ez nem van. lehet szavazni Na hát ez, ez köszönöm szépen, ez kiváló. Ezek a karcagi zsiványok átosztak. <gül> azt azt az szépen, az szépen. A csokika Csokikkal. Jó, ez kurva sorokos, nem azt, te passzadt egy tömit 1 óra 15 perc nyatjával. Én, Én azt hittem, hogy nem dessz el mossuk. Ne, ezt megbeszéltük. Ha, a, ezt beszél. Ez egy, egy Na, az Ricsi, az most szóra. akkor mostakkor olvasd fel fal sorban. Akkor az a estír a sima pöttyöstorulri, az 8 is Bounty, a klasszikus Milka, a klasszikus sportszeret, a barázdázott kitket, és valamért métejnek a Bohozt szerete. A az az A Bohozt, az Arós. De. Nem, nem tudjuk. De az, Kert volna leütni onnan? Az 8 a a 8 is Bounty, a Milky Way, Chris Prolls, a Kinderbuano, a Snickers, a Twix, a pirosmagyarús, a az barackos A barackos kekszes, barackos, barackos kekszes boci, a, te, a töltött, barackos töltött pöttyös és a Mindenki szakalány. szerint a B-tier, a Balaton szeret a ét, a balatonszeret tej, a sportszeret a modern csomagolásban, a hosszú kitket, a mars, amivel abszolút nem értek egyet, az inkább D-tier, de a milka epres, Mi utána a boci, nem a, a, a three a Nesquick szeret, az Eperjó, Szamba és a Tibi Csoki. A CTR-ben van a Kapuciner, a Toblerone, az Autos szeret, a Lotto és a Fejecsok is Mielka. A détér meg a használhatatlanok, az a Kókuszos Csokos szeret és a Banános Eve. Banán Ív. Banán ízű Eve. Banán ízű Még az se, hogy banános, csak banán ízű. Én már várom, hogy ilyen Toblerone héterek megjelent, vagy ilyen fanok megjelennek, és akkor elkezdnek hételni a videó alatt, vagy. Hogy... Na, és ah, igen, éve. ezt szeretnénk kérni egyébként, hogy akárki végighallgatja ezt az adást, az ö, linkeltük nyilván a leírásban ezt az oldat, ahol ezt meg tudjátok csinálni, és kérek csináljátok meg, és írjátok le nekünk, hogy ti ebben gondoljátok, és küldjétek el a barátaitoknak és barátnőiteknek is. Köszönjük! És küldjétek fel, diszkódra nyomjátok ki screenshot, vagy így, hogy beküldjétek el, hogy Vagy kommentbe írjátok le, így gépejétekre, hogyha nagyon onlalkoztuk. Ricsi még én mert kéne, hogy a Nestlé semmilyen mértékben nem támogatni. Ja nem! Nem, nem! Még nem támogatni! az ARROW se, a METRÓ, vagy nem tudom, hogy szerintem... A spohacened se... Amúgy, megnézve ezt az egészet, ahogy elosztottuk, szerintem úgy maga az eloszlás, hogy melyik térben melyik mennyi került, az ugye egészen oké, okay. ilyen... Igen, mondtam, a Ghost azt szépen lehoztuk. No. csináljuk. Amit ami még gondolkoztam az elején, ez a Bounty Sneakers, Twix, Mars, ezek, ezek a klasszikus, nem tudom milyen csak ezek hmm. Nem is tudom, miért, miért, miért egy helyre akarom őket így mondani. Ezek valami ugyanaz a gyártó, gondolom. Igen. No, nagyon hasonló típus, az így mindegyik, ugye, hát A mindig az a környékén van, ugye más az B, a b csak is bánt az S, de az is egyébként én, Egyébként erre számítottam, hogy körülbelül, Nekem ezek az A-tírcsokik a ez voltak. Az ez a korosztály voltunk, amikor ezek voltak a menőcsokik, igazából Aha. bejöttek ugye nyugatról, és akkor ezeket lehetett és akkor ezek így menőcsokik voltak, gondolom. Most is menültem, igen, nem? menőbbek voltak szerintem is. Hogyha 5 évvel idősebbek lennénk így általában, vagy 10 évvel, akkor szerintem a lottó, meg ezek, azok fentebb kerültek volna, és azok meg lentebb szerintem. Meg 5-10-zel fiatalabbak, meg azok... Nem is lennének rajta ezek. Ezek nem lennének rajta. Hát a lottók nem. 10-ei lenne, Galaxy Csoki lenne, gondolom, meg... Mit lehet most? Mi az, ami... Mi most a Mi? Mi a meta? A zöldi társ meg ezek a... Meg a Hát, kert, most már nem csak izé hellenegét altisznak, hogyha, hogyha tíz évvel fiatalabbak lennék, akkor hell lista lenne. Amúgy, vagy lehet ilyenek lennének már rajta, hogy Rafaeló, meg ilyen, szóval az, az, ezek a bourgeois édesége. Bourgeois, jó, finc. jó de lehet, de különböző, különböző herbálok. Her, ha. hát én, én, ha. Ez, én egyébként hozzatér, visszatérve Márkhoz, én ezzel a listával oké okay vagyok, Egy, egyelőre ezt talán letenném ide, és ezt meg ide, talán így. Ennyi, ennyit változtatnék rajta. Mondja, hogy Isten, nem raknám, de látja. Ja, a marsot azt letenném a C-be, vagy igen, a C-be, a fejet csak itt meg a D-be, és egy, ennyit változtatnék rajta. Érdekes, én ezeket pont inkább egyel-egyel feljebb raknám. Oroszul én még leg. nem kérdezném, meg Rich az lenne a, a választhatnék. Csak én... megeszem a csokoládét. Hát az emberek, akik nem tud, nem értékelik a töltött csokikkal. Jó, ez az, az új bolyog, nem... a véleményére nem vagyunk kíváncsiak. Na, ez, mért, de, hogy állsz hozzá egy csokikós, egy csoki tier listra, hogy töltött csokikkal nem tudsz egyet érteni. Tehát ez, ez, ez, ez teljesen abszurd. Ez olyan, mintha vegán irányítaná az hú, húspiacot, vagy valami. Tehát ez, ez, mi, mi ez? Húha, na jó, na, hogy nem, ha a 19, 19. században élnénk, akkor most kiívnám Béteit egy párhajra, mert megsértett a becsolódást. Ha most 18. században élnénk, már rég megvakultam volna egy kötőhártyú gyulladásban 8 évesen, szóval nekem... Itt <gül> van a diabétesz, vagy valami. Ha diabéteszesek lennénk, akkor meg a napi négy turulíton meghalnánk. <gül> Amúgy. De, De jó? Mindenki, mindenki vegyen mindegyikből egyet, kóstolja meg, aztán mondja a vélemét. Tényleg, egy év múlva ugyanitt, ugyanez. Ugyanitt. Ja. Legközelebb élőadásunk lesz és megkóstoljuk mindet. Hallod? <gül> Adom. Ott fogunk ülni, Mit tenni -e? face reveal és ott zabáljuk a -e? hát. rajta végig maszk lesz. Így nyomom, <gül> nyomom bele a hava. Így nyomom bele. Hogy Na jó, köszönöm szépen, hogy végig hallgat, itt voltatok és hogy segítettek meg, meg kell megcsinálni ezt a listát. listát. És köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy végighallgatták ezt ezt a mai csodálatos szezonkezdőadást, ami amúgy teljesen random szerintem, de szerintem sikeres adás lett. Mennyire fog menni szerinted Youtube helyett, ha nem látják a képet. spotify en mennyire fog menni? Hát fi elmondtuk, hogy, Képek hogy mit Jó. hallgattunk szerintem nagyjából. Ezért okay. érdemes megnézni. Igen, utolsó, utolsó képkockát betöltitek is, akkor ott lesz végig. Jó, köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy hallgattak minket, megtaláltak, vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple podcast is, és hogyha nagyon tetszett az aláás, akkor kérek, iratkozatok, támogatok így is a csatornát. Írhatok nekünk e-mailt a null egy az gmail.com-ra természetesen ez végig betűvel van, Csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is, vagy mint említettük, hogyha unatkoztok, akkor nézzetek fel Twitch-re, és iratkozatok fel ránk, ugyanis néha streamelni szoktunk, hát elég ritkán, de néha azért csináljuk, és akkor az nagyon vicces, és hát köszönjük szépen, így folytatok, sziasztok! Ez yeah, so. Csó. Sure. Okay, PUBG. PUBG PUBG PUBG PUBG Mobile PUBG Mobile